Velkommen til Livskompasset. Det her det er programmet hvor at vi afmystificerer og bryder tabuer omkring alt fra depression og angst og livsstore skilleveje og hvordan fanden vi vender dem til katalysatorer til et sundt, sjovt og meningsfuldt liv. Jeg er svært værte, Wolfgang, og hver uge får jeg en ny gæst ind i studiet, hvor at vi hører deres perspektiver og livssyn, kan man sige på, hvordan fanden de navigerer i deres liv. Så velkommen til og tusind tak fordi du lytter med. Denne uge at du og jeg, kan Lytter, så heldige at kunne få lov til at få et endnu større indblik i kvinden, kvindekroppen og den feminine energi, at leve fra hjertet og ikke mindst vores cykluser. Og som min gæst siger, så er det det samme, hun lærer både kvinder og mænd for det her, og bestemt også cyklus jamen det er relevant for mænd også. For vi lever som en helhed, vi lever sammen, og det gør vi altså bedst, hvis vi kender til og forstår hinandens verdener og de kroppe, vi bor i. Min gæst er skøtte Ayo Ramati. Der er iværksætter, podcastvært, forfatter og meget mere. Og som nok den vigtigste for vores snak i dag, er Arjo netop cyklusformidler. Og hvad det egentlig er, jamen det kommer vi meget mere ind på i samtalen. Baggrunden for alt det, Arjo står for og formidler i dag, jamen det kommer altså af 20 års erfaring og nysgerrighed på at lære sig selv, kvinden og en verden ude af balance bedre at kende. Med sine egne ord så siger Arjo, mit udgangspunkt for mit arbejde er, at kvinden er jordens største uudnyttede Ressource. Og det ser altså lige igen, for det er ret vigtigt for den her samtale. Mit udgangspunkt for mit arbejde er, at kvinden er jordens største uudnyttede ressource. Utalige i yogauddannelser, doulauddannelse, som er fødselshjælper, buddhistiske praksiser, indeskoler i New York, red schools i England, menstruationskurser, coachinguddannelser, ernærings- og terapeutuddannelser og mange flere kan vi putte på iOS-CV. Personligt har jeg glædet mig så meget til vores snak i dag. For et, så har jeg haft iboende i mig, at maskuline værdier og den værre måde var bedre end de feminine. Og det er først inden for de sidste tre år, vil jeg sige, at den feminine energi er vendt tilbage i mig. Og det har været den smukkeste og mest givende rejse. Og det tror jeg også kan være det samme for dig. Og to, så ved jeg, at jeg har uendeligt meget at lære om det at være cyklisk. Og jeg ved, at jeg kun lige har dyppet tagerne i emnet og har en stor lyst til bare at hoppe direkte ned i vandet. Så jeg håber, at du bliver klogere og inspireret af ugens samtale. Velkommen til, Ajo. Hmm, tak, jeg sidder og smiler. <laughs> ja, <laughs> det er dejligt. Jeg kan godt tænke mig, at vi starter med lige at rise nogle ting op, for ligesom at forstå de ord, vi bruger i løbet af samtalen. Men allerførst, så kunne jeg godt tænke mig at spørge ind til, hvorfor det er vigtigt at snakke om, fordi jeg tror, der er mange kvinder, øh, ikke tror, jeg ved, der er rigtig mange kvinder, som ikke tænker over deres cyklus. Altså, det er bare en del af vores hverdag, at vi har ondt en gang imellem. Vi tager en panodipille, vi har de her overlevelsesdage på arbejdet, mm. hvor vi tænker, jeg kommer bare lige igennem den her dag. Men mere tænker vi ikke nødvendigvis over det. Altså, fordi det er bare den præmis på en eller anden måde, vi lever under. Yeah. Øh, så hvorfor er det vigtigt? at snakke om det, at være cyklisk og bo i en kvindekrop. Hmm. Der er ligesom to veje, vi kan gå. Jeg tror, jeg kan starte med at sige, at det er jo lidt ærgerligt at have en farage stående i garagen, og køre den, som om det var, du ved, hmm. en eller anden lille, gammel <laughs> Altså det, er jo, det, det synes jeg, der er ærgerligt. Men man må selv om det jo. Godt billede på det. Ja, hmm. Og så vil jeg sige, den anden er, at enten så kan vi arbejde med vores krop, eller imod vores krop. Hmm. Vi kan sagtens bare arbejde imod den, og som du sagde, som så fint et eksempel, at så popper vi den der cocktail af den rigtig gode med ibræner og panodiller ligesom, i mm. en mix, og så kan vi ikke mærke så meget til det. Ja. Det kan man jo sagtens, og jeg har det sådan, hvis det er det, man synes, der virker for en, jamen, go du? Jeg, mm. jeg har ikke fået overbevist nogen. Mm. Men jeg synes, jeg synes, at det kan ærge mig, at vi ikke bliver introduceret til det kraftværk, vi har på en eller anden måde. Og er at forrejen? Ja, til mm. forrejen, fordi det, det er jo alt for vildt at få lov til at være så mange ting, som vi er, der ligger jo nogle kæmpe gaver mm. i de forskellige dele af vores cyklus. Ja. Men fordi vi aldrig har lært det, så tænker vi bare, at vi ligesom skal prøve at blive linere og sådan, sådan så vi kan performe på lige fod med mændene hver eneste dag, mm. og det, det er jo ikke sådan, der Nej. Ja, fordi vil du forklare lidt om, hvad det er, Både det, hvad det betyder at være cyklisk, men også det her med mændenes rytme kontra vores ja. rytme. Altså vi kan, igen er der to veje at gå. Vi kan gå en meget sådan naturvidenskabelig vej, hvor jeg forklarer der en hel masse hormoner. Og så kan jeg også gøre det meget, mere simpelt ved at sige, at vi har et cyklus, der er, Det vil sige, at ting er i bevægelse. Mm. Så naturen er cyklisk, det vil sige, at vi har fire forskellige årstider, og man, øh, man råber ikke vinteren. <laughs> Nej, bare ja. træk. Det for dårligt. Ja. Hvor er blomsterne hen? Man kan godt sige, at det lidt irriteret eller lidt smatsne. Man vil hellere have roligt sne. Men, ja, ja, men det. Er det. <laughs> men, men det er ligesom det. Der er ikke nogen, der er... Øh... Altså, sådan, det har vi en fuld forståelse for, at naturen er cyklisk. Og vi ved, at der ligesom er øh, en bevægelse af fire forskellige årstider. Og at hver årstid har noget ret særligt at byde på, og at vi egentlig ikke ville synes, at det var optimalt. Virkelig, hvis det kun var sommer. Måske mm. i tanken med, at det bare altid var på cykel. Og dronningen vises brug med en flaske rosé. Mm. Men på et eller andet tidspunkt, så i slutningen af sommeren, så er vi faktisk alle sammen en lille smule brugt af at være ude og være sociale. Og så trækker vi faktisk til den der tilbagetrækning, mm. som, som det der sådan begyndende efterår kalder på. Det er det. Klip til. Velkommen til kvindekroppen. <laughs> I din vidunderlige kvindekrop bor alle fire årstider. Mm. Så du har et indre forår, du har en indre sommer, du har et indre efterår og en indre vinter. Mm. Som faktisk er meget lige den natur, vi ser udenfor. Ja. Så sommeren er der, hvor du har løsning. Din krop bliver faktisk varmere. Gør den det? Ja, den gør. Nå. Så det er også en af de sådan måder, vi kan øh, sådan måle, hvornår vi har ikke Hvorfor? Hvor termometer. Bliver den varmere, så den bedre kan tage imod? Oh, det, det er noget med progesteron for eksempel. Ja. Som har noget med vores basale kropstemperatur at gøre. Men det, det der egentlig sker dagen inden af ægløsningen er, at din temperatur falder. På ægløsningen stiger den så til det, den var før, plus i hvert fald en halv grad. Hmm. Skidsmart, smart, ikke? Mm. Så det er også sådan, så vi har. Vi har sådan det der iboende, ligesom naturen har, som udtryk, at jamen, din kvindekrop bliver varmere. Ja. Ej, hvor smart. Altså jamen, vi er jo. Vi snakker altid om sådan et menstruationscyklus, mm. men i reglen så er det faktisk et forplantningscyklus, vi har. Mm. Så menstruation er et biprodukt af at hår ægget er ikke blevet befrugtet, og derfor så skilles slimhinden. Så renser ud. Vi. Yeah. Ja. ja. så hvad sker der under altså under under foråret? Så spier alting. man har det, man ja, har det, det rigtig præcis. godt, man har meget energi. Ja, så hvis mm. vi starter Forståelsesmæssigt tænker jeg, at vi starter og slutter i vinteren. Mm. Æm, fordi vinteren er der, hvor alting ligger brak. Mm. Og det er der, hvor det var closed for business. <laughs> Jorden er hård og uigennemtrængelig. Mm. Der er ikke noget, der spiger. Mm. Det er din indre vinter. Det er der, hvor det bløder. Mm. Ja. Så kommer du til dit forår, som er der, hvor tingene begynder at spire igen. og Hvis vi kigger på hormonerne. Så begynder østrogen, som er vores, hvad skal vi kalde det, det er vores hepæ, der ud af samarbejds, Beyonce, det er et hormon, ikke? Mm. Yeah. det begynder at stige. Så det er sådan en, man kan sige, det er noget, der kan måles og vejse. Det er ikke bare yeah. mig, der sidder her super langhåret med en krystall i lommen, faktisk. Yeah. Det er noget, som man kan måles og vej. Østrogen stiger. Vi ved, hvilke påvirkninger østrogen har. Mm. Vi bliver langt mere udadvendte. Yeah. Og det kan man faktisk, når jeg taler med de fleste kvinder, så har de en oplevelse af, at man går i boble, når man bløder som er der, hvor der er fuldstændig fravær, hormonerne. Det er ligesom der, de er på deres aller, aller mm. Og fra sådan noget tredje dagen af, øhm, så begynder østrogen faktisk at stige lige så småt. Og De fleste har sådan en følelse af, at man har sådan noget dagen, to dage inden blødning. Den første blødningsdag, anden blødningsdag, hvor man ligesom bare er sådan en lille mærkelig bjørn. Ja. Der er lidt i en osteklokke, som tænker, ej, verden, den må lige passe sig selv. Og det er, hvis man ikke sådan forstår sin cyklus eller kender til den. Mm. Så man bare, det oplever jeg i hvert fald selv. Og fordi jeg har spiral, så det er sådan, der er ikke super meget øh, cyklus i det. Det nee. øhm, er enormt forvirrende. Yeah. Øhm, og øhm, ja, altså det, så kan man blive sådan, hey, hvad er det, der er galt med mig? Yeah. Fordi at det kommer i forskellige... Altså nogle gange så springer det over, andre gange du ved, så bløder man med tredje måned, andre gange lige pludselig hele tiden. ikke? Altså jo. det er meget forvirrende. Øhm, så det der med, at, at man er... Man bare ikke forstår sin krop, det gør, at man vender det indad. Ja. Altså tænker, at det er ens egen skyld, og tænker, hvad der gav med mig? Ikke? Jo. jo. Og det der, jeg tror, det vil hjælpe rigtig mange kvinder, som så, hvis man ikke er på spiral, eller man ikke er på anden hormonprævention, mm. at man så i hvert fald, altså sådan, hey, du kommer med et landkort. Mm. Du kommer med et kompas. Så det, det er jo ofte, jeg hører kvinder sige, Nej, så sagde min mand også, ej, tror du ikke, det er ved at være den tid på måneden, og kunne hjælpe mig, om jeg så ikke begyndte at bløde dagen efter? Og jeg kan tænke, sådan, ej, Sviske, vi skal tænke en gang, at du ikke lige, altså, så noter dig ja. hey, hvor er du hen, fordi så er det jo så meget, at vi pludselig har en dyb forståelse for omkring mm -hmm. os selv. Så vi ikke tænker, at vi er skyger. Ja. Og hvis vi også ligesom ved, hvordan de her, hvad skal man sige, hvordan kroppen, eller hvordan hormonerne på en eller anden understøtter mm -hmm. forskellige ting. Hvis vi kunne gå med det hele tiden, så vi hele tiden arbejde med vores krop mm -hmm. og med, hvad skal man sige, det giver for var i. Ja så ville det på en eller anden måde være langt mere optimalt, og jeg tror, vi ville trives langt bedre i en langt større accept af, det her det er din krop. Mm. Det er sådan her, den virker. Det ja. gør nok af en grund. Altså, hvis vi ser, hvor kompleks kroppen er, mm. så er det jo ikke, der er jo ikke ret meget, der er tilfældigt. Altså, så er det sådan noget, blindtarm er det eneste, hvor man tænker, det kan man nok godt undvære. Men det er også <laughs> nogenlunde det, ikke? Så, så derfor så er det sådan, men hvor, hvorfor skulle vi være lavet forkert? Ja. Hvorfor skulle det være lavet noget? Hvorfor skulle vi være skabt på en måde, som bare skulle være sådan... Hævn? Mm. Nå, hvad? Ja. Så du var kun et biprodukt. Du var bare ribbenet. Derfor så skal det være træls for dig. Ja. Ej, så det er jo ikke rigtigt, som det hænger sammen. Nej, det er det. Så der er noget mere, som synes jeg i hvert fald, at for mig har det at kende min cyklus indgående været det største lifehack. Og snakke om det her, det er på ingen måde imod mænd, og det på Nej. ingen måde, du ved. Altså sådan, i... med dem. Jamen det er det. Altså, hvor det, hvor jeg tror, at der er mange sådan fordomme omkring, hvis man snakker om cykluser eller feminisme på en eller anden måde, det bliver lidt sådan i den forkerte heller, ikke? Jo, altså æm... jeg, jeg var faktisk, jeg sad til et interview for ikke så lang tid siden, hvor, hvor, øhm, øhm, hvor der var en, der siger, nøj, men du er også en spirituel feminist. Hvor jeg tænkte bum altså Så man kan så det, kan, det var jeg slet ikke klar over, man kunne være. <laughs> øh, og så ja, var der en anden, der havde en definition, af, man også kunne være en... Ah, jeg kan ikke huske en Eller en akademisk øh, feminist eller sådan noget, ikke? Mm -hmm. Og hvor jeg, jeg måtte sige, om jeg mangler et spørgsmål. Jeg mangler spørgsmålet om, jeg er feminist. Mm. Fordi der, der tror jeg nok, jeg er nødt til at svare, men det tænker jeg faktisk ikke umiddelbart, at jeg er. Jeg, mm -hmm. jeg tænker i høj grad, at jeg er humanist. Yes. Og jeg har et, okay. en ekstremt stor interesse i, hvad skal man sige, det, det feminine. Mm. Jeg har faktisk en ret stor interesse for det maskuline. Og de to poler, og hvordan hele det her pendul bevæger sig. Mm. Men jeg oplever faktisk ikke, at jeg som sådan er feminist. Og så vil der nok være nogen, der siger, at og alt muligt andet. Men jeg tror, det er vigtigt for mig at i hvert at være humanist. Jeg har ikke, jeg stadigvæk ikke forstået, hvorfor jeg skulle være feminist, fordi jeg er ikke mere det ene end anden. Mm. Men jeg har klart en interesse. Ja i det feminine, fordi jeg nu engang bor i en kvindekrop. Mm. Ja, og ser, hvor du kan hjælpe flest ud fra dine egne erfaringer, Jo, og for okay. det, jeg oplever, at der er noget, som ikke er kortlagt på mm. samme måde. Ja. Æ, og så er der noget vidunderligt mere simpelt mm. i mandens opbygning. Jeg er sikker på, at Svend Brinkmann nu vil save mig midt over, <laughs> Ved på den måde simplificere tingene. <laughs> Selvfølgelig er mænd komplekse på hver deres vidunderlige måde, men når vi kigger på det hormonsystem, er det i hvert fald mm. øh, langt mere simpelt. Ja jo nok også er en god grund, fordi at vi har haft forskellige roller, og det, altså, vi, har, vi, har, vi har forskellige kroppe Der er nogle ting, som mændene kan i langt højere grad, end, end kvinder kan. Ja. Vidunderligt. Vi behøver jo ikke at være de samme. Mm -hmm. Og som både går siger, lige er ikke det samme som ens. Mm. Og det synes jeg er så vigtigt. Ja. Også fordi det her med, at, at, at cykluser som du også fortalte mig i går, da vi lige snakkede mm -hmm. her før interviewet, altså at, øhm, at mænd Vågner op som den samme person hver morgen, kan man sige, ikke? fordi der er cyklus af en dag. Ja, de ja. har et dagcyklus, så når vi mm. kigger på deres hormonbevægelser så, så, så er det en dagsbevægelse. Ja. Og vi kan ligesom se helt tydeligt. De er på en eller anden måde bare meget nemmere at læse. Ikke? Ja. Indrejsning om morgenen mm. i testosteron. Ja. Den kan vi se for fanden. Ja. Den er svær at komme udenom. Ikke? Mm. Og hvor vores bevægelse er langt mere kompleks, tænker jeg at forstå, fordi det er en bevægelse henover de der 28 dage. Mm. Nu ser jeg 28 dage. Der er nogen, der har en cyklus på 23 dage. Der er nogen, der har en cyklus på 30 dage. Nu tager vi gennemsnittet 28, fordi det er normalen. Ja. Ja. Og hvad er det, der også har en cyklus på 28 dage? Men det er månen. Mm. Og så kan man sige, så bliver det simpelthen for alternativt. Det er ikke evidensbaseret, men, men man kan i hvert fald sige, at der er i hvert fald en parallel at drage, man kan lide det eller ej. Månen har en bevægelse på 28 dage. Og når vi kigger op på hende, så har hun jo aldrig den samme. Og ikke fordi, man har en holdning til, mm. at hun er et skvæt mm. i den, mm. Når hun er seks dage tiltagende. Mm. Hun er bare, som hun er. Hun er jo bare, som hun er. Og smuk i sin nye form. Og, smuk i sin nye form. Mm. og altid i bevægelse, og altid i den her bevægelse mm. imod, hvor meget af det, hun viser os her. Ja. Hvor meget kan vi se, og hvor meget er forholdt hende selv. Så um, hvis vi siger, vi skulle sige henhold til månen, er månens vinter så når den er altså når det er ny når det når den er mørk, når den er mørkest, ja, ja, ja. det kan man jo godt lide, ja, ikke? men det var sjovt det der med at man det var klart at den er tydeligere når den selvfølgelig er fuld end når den er, er mørk ikke, men, øhm, men det er med, man der må man lige wow, den er fuld, du yeah. ved ikke sådan står sådan... der i fuld lampe, ja. det er så kvinden ja. i sin ægløsning, mm. fuld lampe, ja. fuld skræl derude af. Ja. Og tilbage til det, der, hvis jeg lige skal prøve på en eller anden måde og sådan at holde fast i de her tråde. Så, mm -hmm. så det der med, at, at jeg jo egentlig vil sige, at vi har et forplantningscyklus og ikke et blødningscyklus. Fordi yes. at, at, altså alt, at hele den her hormonbevægelse, vi har jo rent faktisk, hele tiden handler om forplantning. Mm. Artens overlevelse. Ja. Så, så det, det hormonerne jo. gør, nej overhovedet ikke. Så det hormonerne gør, er jo sådan set, man kan sige, den første halvdel af cyklusen. Mm. Øhm. Der stiger østrogenen, som er vores samarbejdshormon, mm. som er det her, hey, hey, hvad skal vi samarbejde? Men det kan vi godt, det gider rigtig godt. Yeah. Og jo tættere vi kommer på æggeløsning, jo bedre gider vi at samarbejde. Mm. Og sådan, hvis vi kigger sådan kropsligt, så, så har vi et æg, som vi har æggeløsning i 24 timer. Ik? Når jeg spørger kvinder, hvor mange dage har man æggeløsning? Åh, oh, det ved jeg ikke. En 3, 4, 5 dage. Nej. The golden egg drops for one day. Det er også det synes jeg er sindssygt. Ikke? Jo. Og her lærer vi. bliver simpelthen bare turede ørerne fulde som unge kvinder. Pas nu på, passende mm. på, passende på. Ja. Altså du har ikke en dag, så kan man sige, men rigtig gode sædkvalitet og de rigtige sekreter, altså dit udflod, mm. skal have ligesom den rigtige tekstur, så kan, så kan din udflod ligesom, hvad skal man sige, være lidt sådan en, en bed and breakfast. Mm. For det der sæd, så det kan få lov til og ligge i det her, og så kredser man langt mere basisk, for det kan ikke overleve i skeden. Og så kan det faktisk opleve i, eller overleve i sådan op til to døgn. Mm. Sådan så, at din fertile periode kan være op til fem dage. Men æggeløsning har du en enkelt dag. Ja. Ja. Så østrogenen stiger, stiger, stiger. Du gider bedre og bedre samarbejde. Du er mere og mere ude i verden. Forår, ligesom som ser på mm. ja. Og så bliver det sommer, sommer, sommer. Det bliver hot, hot, hot. Mm. Og du skal bare ud. Og det kroppen jo. Det kan godt være, at ens menneskehoved tænker, at jeg skal ikke have nogen baby. Mm men din krop tænker, jeg skal have sød, og det er nu tak. <laughs> ja. så kroppen gør alt, hvad den kan. Vores mm. hud bliver mere fast og stram, fordi at østrogen er det, som kan binde væske i under huden. Mm. Så vores hud bliver mere stram, vores bryster bliver som ofte en lille smule større og sådan mere ja. perky og ja, klar. og vi kan østrogen er også det, der gør at vi virkelig er ekstremt gode til at have mange bold i luften. Mm. Så vi bliver ligesom vores for mange mest attraktive selv. Ja. Lige der. Ja. Altså, påfuglefjerne er fuldstændig ud. Mm. Fordi vi skal ud og finde en mage. Ja. Fordi det, vi har, et forplantningscyklus. Og det er det, som hormonerne hele tiden prøver. Mm. Det er, vi skal bare ud og finde det bedste. Det er jo det, jorden er skabt ikke? Altså, reproduktion. Jo. Ja. Og det er der, hvor jeg nogle gange jeg, tænker, at vi som menneskeart har glemt, at vi er bare pattedyr. <laughs> ja. vi, vi er bare pattedyr. Ja. Og den har krop. Det er bare en dyre krop. Mm. Og den vil altså bare godt ud og finde noget mand, når der er ægløsning. Der og vi kan også godt se, statistisk kan vi se, at den mandetype, vi går efter, faktisk er lidt anderledes, når vi har ægkløsning. Ja. Okay. Hvilket er ret interessant. Hvordan det er? Altså, feromoner. det er, at vi kan, vi kan faktisk lugte os frem til... Når jeg siger, at vi kan lugte os frem til den bedste side, så lyder det lidt voldsomt. Det kan vi som sådan heller ikke. Vi kan, vi, kan, vi kan lugte os frem til den mand, som vil have den største... Øh... Altså, hvor vores, vores genmatch for blive mest komplekst. Altså, det vil sige, ham, der har gener, der ligger længst væk fra dine egne, blandet med dine, vil jo så blive det stærkeste afkom. Mm. Så når du er på hormonprævention, yeah. så er du langt mere tilbøjelig til at finde den mage, som har den genpool, der ligner din egen mest. Yeah. Uh. Så der er sådan et engelsk... Jeg, ved, jeg kan ikke sige det på dansk, jeg ved ikke, hvad det hedder. Men det er det, det, det, ligesom, man siger... You made more with brother than other på homoprævention, ikke? Så du, er, du finder mere i den mage, som er, som bruger, altså genetisk, lige ja. dig, i stedet for ham, der har det bedste genmatch, fordi det bliver det stærkere afkom med en større et større. Det er, yeah. er det fordi, når man er på prævention, at man... Altså, du har fået den slukket, du har man, ikke et du har ja. ikke Nej. Du er slukket. Mm. Hele din GPS er slukket. Ja er ja, meget smart. Altså. Jeg tror, det er sådan noget 80 procent i den fødedygtige alder af kvinder, som er på hormonprævention mm. for den ene. Jeg tror faktisk også, det er mere. Det vil sige, hallo verden med slukkede kvinder. Ja. Men altså, hvem er sværest at rette ind? Det er jo kvinder, der stærkt kan mærke sig selv og sige, det bliver et nej her. Ja, præcis. Det, og det, det, det kender vi alle sammen, ikke? På en, altså på en, på en skønt måde jo. Det altså. er i hvert fald enormt. Jeg ved ikke, om, om vores omverden altid synes, det er så skønt. Nej, men det er jo, fordi det er, man gerne vil have ting, i passen og ja, jo, så kan vi gå ligesom. lige i række og sige, det er det. Yes, ja, så. Men øh, hvilket leder egentlig meget fint videre til, at efter vores indre sommer, som er der, vi har vores ægløsning, så kom vores indre efterår. Mm. Og vores indre efterår, det vi kender som PMS... De tror sådan noget, at hele verden ved, hvad PMS er. Nogenlunde ligesom sådan noget, du ved, Michael Jackson og Coca-Cola. Mm. Alle ved, hvad <laughs> PMS er. Ikke? Men det er også sjovt, at det er det, man tager frem. Ikke? altså Det er jo det, man fremhæver. Æh, igen det her, den form for en negativ side. Ikke? Altså, det er jo, ja. Nå, PMS. Så det er øhm, meget sådan, hvis vi kigger på hormonernes bevægelse, mm. så falder østrogen forholdsvis drastisk efter din løsning. Hvad er drastisk? Øh, jeg ved ikke, hvordan jeg ligesom skal. Så vil jeg meget gerne vise dig, at vi skal lægge en graf ind på et tidspunkt, ja. så kan folk se det. Ja. Men øh, i dit efterår, så... Man kan sige, at det piker. Mm. Nu laver jeg min finger. tager den op ligesom på toppen af en yes. bue, og så gør det sådan her... Okay. Det styrt dykker. Så laver det i dit efterår lidt lille opsving. Åh! Okay. Så altså går det ligesom bare styrt ned ind til, at du begynder at bløde, hvor du ligesom er på det laveste, du overhovedet kan være. Ja. Så hormonelt set er dit efterår faktisk også bare sådan en dobbelt whammy i forhold til, at du har ikke kun ét styrt. Du har faktisk sådan to bump på vejen. Okay. Og så tror man lige, man kommer op igen? Og, og så kommer man ned igen. Okay. Og så vi kigger på... Hvis vi kigger på... Øh det, som ellers har været dominerende, som har været vores østrogen, som er det her beyonce hep -h -h hormon mm. ja. det er jo det, så har fraværet det, vi pludselig mærker. Ja. Fordi der kom ikke noget befrugtet æg. det. Mm. Mm. Giver du samarbejde? Fuck nej. Nej tak. Ja. Til gengæld så kommer der et andet hormon på banen nu, som hedder progesteron. Mm. Og progesteron er sådan et som puttehormon. Det er sådan, at jeg tror lige, jeg lægger mig herovre. Ja. Som en varm pude. Ja, yeah. og at progesteron, der kan virkelig ikke særlig godt lide ustabil blodsukker. Mm -mm. Pro progesteron vil faktisk godt have et lidt højere blodsukker. Mm. Så hvis man spørger kvinder, sådan, da de, den der ja, Gudforbydelse, slankekur, kur, hvornår var det, det gik galt? Mm. Altid der, mm. siger du sulten. Din krop mm. siger, prøv at høre. Jeg skal have, have koldt jeg skal have fedt nu. Ja. Kom nu. Ja. Gå drop den der iskold salat. Ja. Det bliver et nej. Og pludselig ser du selv med hovedet i køleskabet, skovle den der pester mm. ind, og tænker, nej, hvorfor har jeg ingen viljestyrke? Ja. Og så visker jeg der i på på Progesteron. Mm. Progesteron kan jeg ikke lige lave polussukker. Mm. Så det er sådan det der hormon, som siger, at oh. Så vi har lige i, fra foråret og sommeren været så interesseret i verden ude for os, fordi vi skulle finde en mage. Så vi har samarbejdet og samarbejdet. vi har været så dygtige, og vi har taget alle andres børn med hjem, og vi har løst alle andres opgaver på kontoret. Mm. Altså, vi har bare været sådan der, hvor en lille ja, superhelte okay. inde i kappe, ja. hvor hele verden elsker os. Nej, ja. tænk engang. Så kommer I efteråret. Så føler man lidt, at man mister det, ikke? Så mister man der og tænker bare, hvorfor kan jeg ikke bare være normal? Mm. Hvad er der galt med mig? Hvorfor kan jeg ikke bare fortsætte? Jeg har lige lavet de her tusind aftaler, ja. fordi det var grinerigt, og jeg gad godt, og jeg siger, at vi ses på flå. Ja. Og nu siger jeg, shh, jeg du lugter, du, mm -hmm. altså sådan, kan du ikke lukke munden, når du spiser? Mm -hmm. altså sådan, kan du ikke bare gå nu væk? Mm -hmm. du, du skulle ikke samarbejde mere, mm -hmm. egentlig, vel? Mm -hmm. Det er det er jo også det der med, sådan, hvis man så har lavet så mange aftaler i sin sommerperiode, mm -hmm. der går ind i efteråret. Ja tak. Og så kan Følge mig bare sådan, at jeg kan ikke løfte det her? Nej. Hvordan i fanden havde jeg regnet med, at jeg kunne det her? Det kunne du da du havde ikke lyst da du lagde planerne. Ja. Og så er det cyklusformidleren siger, at ah, det ikke bare skidesmart, at dit naturlige cyklus er forholdsvis forudsigeligt for de fleste af os mm. med en variation på maks 3 dage. Mm. Hvis vi virkelig har været stresset og sådan noget, så kan vi måske godt have det lidt mere afvigende, men ellers generelt nogenlunde stabilt. Ja. Det er ikke rocket science at vide, hvornår skal du lave dine præsentationer på arbejdet? Mm. Hvornår skal du have en hjemmearbejdsdag? Hvornår holder du middagen? Hvornår gør du ikke? Det er jo det der er så sjovt, det der med, at man gør det så Altså, vi gør det jo alle sammen, inklusivt mig selv jo. Altså, det her til, til den her mest forvirrende ting nogensinde, ikke? Jeg er for ikke forberedt. Hvor er det jo egentlig ret simpelt. Det er super simpelt. Mm. Men det er jo kun simpelt i det omfang, der er, noget, der, der er nogen, der har fortalt dig det. Hvis du bare har tænkt, og jeg tror, det er der, så mange af os går så frygteligt galt i byen, mm. at vi har en oplevelse og en, en fortælling i verden om, at vi er rigtige, og vi er gode nok, og vi, vi kan få lov til at være med, mm. når vi er i vores ikke Ja. Så må vi gerne være med. Mm. Det er vores sådan, eksistensberettigelse på en eller anden måde. For der kan vi følge med. Halvdelen af måneden, ikke? Halvdelen af måneden, mand. Det er syv dage. Gang, ja. Og så er det, at man kan sige, er vi så ikke det køn, hvis vi kun kan følge med der? Mm. Og så vil jeg sige nej, og råd det ikke. Fordi stik mig ting at læse korrektur på i mit indre efterår. Mm. Så skal jeg lade, at jeg kan finde alle hullerne i ossen. <laughs> så jeg vil da, da er der ikke noget bedre tidspunkt øh, at ligesom se, hey, hvad virker og hvad virker ikke? Mm. Til læser på mit liv hver eneste indre efterår. Mm. Jeg har altid lige en dag, jeg skal indlæg, hvor det bare altid er et voldsomt skift fra den der sommer, hvor luften pludselig fiser af ballongen, og jeg er sådan, øh, så er slut for den her gang. <laughs> så er jeg lige nødt til at vende 14 dage, før den her slags energi begynder at vågne i mig igen. Nu er den så der er også en enormt stor accept i den her bevægelse. Mm. Så når vi går imod kroppen og insisterer på, mm. at vi skal kunne fortsætte, så bliver der op og bakke at være kvinde. Hvis vi ser det i et forretningsmæssigt perspektiv, ikke? eller hvis, man har, øh, hvis vi i virksomheder osv. Så så kunne mm -hmm. sige, okay, hvornår er, er den her kvinde bedst til at udføre specifikke opgaver? Mm -hmm. Så er det samarbejdsopgaver, så er det, hvis man laver events eller et eller andet, så er det der, mm -hmm. at man gør det i foråret og sommeren? Ja, det var i hvert fald der, hvor jeg vil sige, altså, i mit hvis jeg bare tager min, hele min virksomhed og bygger cyklisk op. Mm. Øhm, når jeg bløder, og jeg tillader mig selv, altså nu misser jeg ikke ud. Der er ikke nogen, der får dato om min blødning. Mm. Ingen. Mm -hmm. Altså, ikke engang statsministeren. Det bliver en anden dag, fordi jeg gider ikke at misse ud. Der er ikke nogen, der får min dag 2, to, fordi jeg ved bare, at hvis jeg prøver at skære så meget ned, jeg kan på alt larm udenfor, så den stilhed der er i mig, mm. den er guld ja. Fordi det er de der idéer, hvor jeg tænker, den her idé den er så god, så den kommer bare for noget, der er større end mig. Mm. Den skrører jeg lige ned. Og jeg ved, at altså, der lander altid noget, som er guld, guld, guld værd. Hvis du stiller og lytter. Hvis jeg stiller og lytter. Mm. Fordi så er det som om, at den der... Øh, der bliver bare ringet op i den store telefon. <laughs> ja. Og så lander det der, hvor jeg tænker, kæft det genial, det der. Ja. Hvor fanden kom det fra? Hvor kom det fra? Det et var et split sekund, det er ja, pænt. Det er det, jeg gør. Ja. ja. Og så skal jeg ligesom lade den ligge. Og så skal jeg øh, Vente ind til mit for, Hvor jeg skal kigge på det med nye, friske øjne og være langsom med det, og, være sådan, ah. og sådan lave Disney-modellen, og sige, du må ikke skyde noget ned. Mm. Du må kun have en ja på, og sige, hvad kunne det her blive til? Mm. Så det er, sådan, det er altså min mest drømmende, spirende undersøgende, legende ja. del. Ja. Og så tager jeg det med ned i min sommer, hvor jeg tænker, så kan jeg nå at lave 10.000 samarbejdsaftaler. Altså jeg kan få lavet mere end de fleste mennesker laver på en hel måned for jeg fyrer af på min sommer. Mm. Så det ved jeg også i min virksomhed, og jeg ved bare, at altså der, hvor der er virkelig meget sådan handling, der hvor der er ting, der skal udføres, mm. hvor jeg skal, hvis jeg skal lave samarbejdsaftaler, hvis jeg skal noget af det der, så det er der, jeg er allermest velformuleret. Det er der, jeg skal lægge mine foredrag. Alt sådan noget. Det er også det, det der med, at jeg tror, der er mange, altså, øhm, inklusive mig selv, der man selv, der snakker ud fra nu, men det her med, at man kan blive så, øh, hvis man føler sig så langsom og dårlig og sådan noget i efteråret vinteren, at man er sådan, jeg får jo travlt, fordi jeg kan ikke nå alt det, jeg skal, eller jeg kan ikke, du ved, ikke? Hvor man, men hvis man bare stoler på, at man kan det hele hmm. i løbet af sommeren, så, jamen, så der jamen, er der no altså, stress. Der er altså, ingen stress. Nej. Fordi, altså, øh, jeg kan ikke udtale mig om mænd, for jeg kender mig ikke godt nok, eller jeg bor ikke i en mandekrop. Jeg kan kun sige, at jeg er så effektiv i min sommer, som min fødder rør dårligt i jorden. Altså, og det, og det, jeg synes, det er sjovt, og jeg mm. elsker det. Shit, for kan jeg leve stærkt? Ja. Jeg kan ikke leve stærkt, men jeg kan bare være, jeg kan multitaske, jeg kan virkelig mm. få så mega meget for hunden. Ja. Sådan, så jeg tænker, jamen, jeg, jeg kan faktisk godt. Altså, der, så, der skal jo ikke være handling action hele tiden. Så der er også alt muligt andet, der skal laves. Mm. Så alt sådan noget med at finde hullerne i osten, det tager jeg med ind i mit efterår og siger okay det var øh, du er klar til at iværksætte og sådan søge det omkring 14 nye virksomheder. det er det skatten den går ikke så vi lige helt til at sådan vi laver lige kost, altså helt kedeligt mm. hvad virker hvad virker ikke ja. den er kritiske yeah. øh, den gode kritiske sans yeah. ja. den, den er så jeg har det vildeste falkeblik der og jeg har sådan nogle lunde at give mm. os. Så, heller ikke så der er ikke så meget mellemlægspapir. Mm. Så det bare, det virker ikke. Boom. Ja. Så derfor vil jeg være... Jeg er super god til at... Øhm, altså sådan det der, det er rigtig sjovt at have coaching-sessioner. Også fordi der, der er en eller anden, der er noget med, at der er noget, der er så klarsygen. Mm. Eller ikke er det så lyder sådan helt klaborerende overhovedet ikke det, der var meningen. Men der er bare sådan et, et blik, som er skarpt. Fordi mm. der ikke er den der østrogen, som er sådan en føle-føle. Wow, wow mm. Mm. Hvis Ferrari'en kører for hurtigt, så kan man ikke nå at se, hvad der sker ude for vinduet. Nej, overhovedet ikke. Altså, så kører man bare. Så kører man bare. Ja. Så det er også derfor, det er ret vidunderligt at få det der efterår, hvor altså, sådan, lidt ligesom udenfor mm. træerne mister jo ikke sine blade af altså, sig selv. Der er jo altså de vildeste efterårsstorm. Mm. Men hvis vi ikke er velbevandret i den der cykliske bevægelse, så er det der, hvor vi bare fuldstændig skvatter hver gang og tænker, hvad sker der lige? Mm. Og hvis vi ikke finder noget at læse korrektur på, så gør vi det på os selv. Mm. Så det der virkelig skarpe falkeblik, og den der meget skarpe tunge, ja. som ikke er særlig samarbejdsvillig, fordi den er lige vendt hjem til sig selv, mm. den er ikke særlig rar, når vi vender den ind af. Og det er det, jeg ser kvinder meget, meget ofte gøre. Mm. Altså er vi sådan... For nu har jeg bare fået væske i kroppen. Jeg spiser bare tusind gange pasta. Hvad skete der for? At jeg to fire kilo på på nærmest natten over. Jeg har ingen overskud. Jeg synes, folk er fucking irriterende. Ja. Men hvis vi ikke kender den bevægelse at sådan der, nu hej, indre mm. Der var du. Okay, jeg har skeduleret, dig, du ligger i kalenderen. Jeg har ikke lavet nogen aftaler. Min mand ved, feed me chocolate. Og bare skubbe det under min soveværelsesdør, lave en varmepudetid til mig. Øh, og så for at børnene. Ja, børnene. Så kører det. Mm. Men altså, som min søn ville sige, hold afstand. <laughs> Altså sådan, det, det er det, der står på min t-shirt, og sammen med en, der hedder Line, Line Jensen, som tegner, har lavet sådan en, en t-shirt, hvor der står, den gode stemning er mit den er ikke mit ansvar. <laughs> det er den t-shirt, jeg tager på der. Den ja. gode stemning er virkelig er ikke, ikke mit ansvar. Så, så det er dit efterår, den her vilde derinde, ja. som faktisk ikke er super optaget af om andre synes, hun er nice. eller mm. Og det er jo også, jeg tror, det er meget sjovt, det der med sådan, altså, hold afstand, og du skal ikke, du ved, skubbe chokoladen under døren, du skal ikke komme ind, hvis til magter der ikke, og sådan noget, ikke? Altså, ja. det der med sådan, hvor det kan jo godt blive set på, måske lidt, altså lidt negativt, eller sådan, okay, du er lidt en kælling ikke? Altså, men jo. hvor det sådan, der er jo også noget enormt skønhed i det, og netop vildkvinden, som du også sætter på ja. nu, ikke? Æ, som er en af de her arketyper, som jeg gerne ind på senere. Ja. Øhm, men jeg synes bare, det er sjovt, det der med og netop vende de her perceptioner om, hvad er det, man forstår ved de ord, vi bruger i forbindelse med jeg, det her. Ikke? Jeg var lige til Tessa-koncert med min store pige her forleden dag. Ja. Øhm, og hvor hun sådan jo så fint siger, hvis de kalder dig en kælling, hvis det betyder, at det er fordi, jeg siger nej mm. til dig og ja til mig, så er jeg en kælling. Og så er jeg en stolt kælling. Ja. Hvor hun ligesom tog alle de her ord, som er sådan nogle rigtig nedsættende ord om kvinder, men hvad er det, de betyder, at vi er besværlige? Ja. Men hvis jeg er besværlig for dig, men at jeg mærker sig. mig, ja. så vil jeg godt være besværlig. Ja. Ja, altså, og jeg er virkelig okay med at være besværlig. Jeg har simpelthen lært at være besværlig i en grad, som jeg er så stolt af. Mm. Altså til, helt ned til, at jeg skal bede om halvanden espresso i min kaffe. <laughs> Altså, Fordi det er sådan, jeg bedst kan lide, og det, det vil det, jeg det, gerne bede om. Det, og jeg er lige glad, hvor travlt du har, for det det, jeg betaler for. Jeg vil også godt vente. Det er fint. Jeg vil bare gerne bede om halvandet espresso skud er godt smag, om du putter to i, og så går jeg op med den og siger, Men jeg vil gerne bede om halvandet. Ja, ja. ja. Og det er okay. Ja. Men det er ikke noget vi som kvinder har lært, fordi det er ligesom, hvad skal man sige, den alle de her sådan, det at være besværligt, mm. hysterisk. En kælling. Altså, der er mange ting, vi kan være, og rigtig mange af dem er kvaliteter, som ligger, som er ret fremtrædende i vores indre efterår. Ja. Fordi at her er vi færdige med at samarbejde. Pendulet er svinget fra at have været ude i verden og samarbejde og skabe, mm. til efter ægløsning og svinge sving hjem til os selv og vende tilbage til home, Men mm. alt det her samarbejde, jeg lige har været ude at lave for at skabe alt muligt, potentielt en baby, hvordan er det egentlig lige mig? Mm. Så jeg vender hjem. Ja. Og det er her, verden oplever os som ekstremt besværlige mm. og ikke samarbejdsvillige. Og måske skal vi vende os til som kvinder at være det. Ja. Fordi så kan det godt være, at vi ikke kan tilpasse os. Men hvis vi ikke kan tilpasse os, hvad kan vi så? Så kan vi høre til os selv. Mm. Og jeg vil langt hellere høre til hos mig, end jeg vil passe ind hos dig. Ja. Og man kan jo også sige det her med, hvis vi hver især værdsætter hinanden, som vi er, og hvordan vores hjerne og kroppe fungerer, mm -hmm. så er det da det smukkeste, at man lytter til sig selv. Og er ligeglad med alle andre, ikke? Jo. Altså. Og jeg har også en oplevelse af, at, at mit efterår er slet ikke lige så krasbørstigt og fremtrædende, fordi jeg lever med min cyklus. Mm. Jeg, jeg, det er ikke en god oplevelse for hverken dig eller mig, hvis jeg skal presses til en ekstrem mm -hmm. i mit indre efterår. Fordi altså, sådan hormonelt betinget, så, så, så er jeg bare dårligt stillet lige der til det. Ja. Og så bliver jeg... Så kommer jeg til at kratte lidt. Så nu ved jeg, hvordan jeg fungerer, så derfor sætter jeg mig ikke i de situationer. Mm. Og så kommer jeg heller ikke til at overfuse nogen. Ja. Fordi at, altså, det er lidt ligesom den der badebold, man holder ned under vandet, så sjasker den i op i hovedet på en, når man kommer til at give slip. Ikke? Og det er jo lidt sådan, det er. Mm. Og det er tit sådan, det kan føles. Så hvis vi nu bare planlægger efter at arbejde med vores krop... Ja. Så, det er jo, så behøver vi ikke at kratte nogen, og så er det heller ikke, så skal vi ikke køre helt ud til kanten hele tiden. Nej. Så kan vi holde det et sted, som er enormt fint, ja. og som er helt fint for andre mennesker at være sammen med. Jeg er måske bare lidt mere stille i dag. Ja. Og så sætter jeg mig lige og laver den her analysedel, fordi den er super skarp til i dag. Yes. Og så tager jeg lige vores projekter, og så kigger jeg lige helt nøgternig igennem på 15 sekunder. Virker, virker ikke, virker, virker ikke, virker virker. Yes. virker, virker ikke. Så er der et kompas, ikke? Jo, og så er bare der ikke okay. så meget sådan, sentimentalitet lige der. Hmm. Og, og jeg tænker bare, at vi får lov til at være hele så. Mm. Så får vi lov til at have hele paletten. Yes. I stedet for at skulle hvad, på en eller anden måde minimeres eller degraderes til kun at være det her. Ja. Her kan jeg performe. Mm. Og så tager vi det videre ind, hvordan en, en endnu større tilbagetrækning, som er blødningen. Mm. Men hvis jeg kan skabe en virksomhed, som jeg kan leve af på de få år, jeg har gjort, simpelthen fordi jeg levede cyklisk, så vil jeg sige, så har det været meget godt givet ud og holde blødningsfri ja. i en dag. Ja, hvordan? Fordi når du så, det her, som du også som sagde tidligere med, når du så går ud til virksomheder og forklarer, at øh, altså, vi kan lave en cost-benefit-analyse af, mm -hmm. hvordan det her vil se ud. Vil du forklare lidt om det? Ja, ja. det vil jeg super gerne. Så det, som jeg altid vil bede en virksomhed om, er, at det er deres egen data, vi laver analyser på. Mm. Så det er ikke bare mig, der står og siger alt muligt, hvor de så kan stå med korslagte arme og sige sådan, mm -hmm. mm. Så se så I nødt til at lave medarbejdereundersøgelser, og dem vil jeg rigtig gerne udvikle sammen med. Jer, sådan så hvad er det, vi gerne vil have oplysninger om? For eksempel gerne have oplysninger om trivsel. Vi gerne have oplysninger om, øh, hvor mange sygedage har du rent faktisk, som er på grund af din blødning, hvor ofte tager du på arbejde, hvor du har en fuldstændig ofte day faktisk, ikke for at lave noget som helst, fordi du bare er et helt tomt tyldster, der sidder foran og ligner en, der arbejder, men det gør du ikke. Øh, hvad kunne du have brug for, for at det var optimalt for dig at være her? Fordi det vi ved er, at det er faktisk er dyrt at skifte medarbejdere ud. Hmm jo længere tid vi har vores medarbejdere, øh, de koster os mindre. Ikke? Mm. Selvfølgelig, og man er mere sat ind i tingene. Man du er mere sat ind i tingene, og du har også vi ved jo i hvert fald med kvinder, at vi tager ejerskab, hvis vi føler, at vi bliver set. Mm. Og så kan man sige, hvordan måler vi på de her bløde værdier? Men det kan vi i hvert fald godt lægge ind i et spørgeskema, så vi finder ud af, hvordan er din hvor er det, vi opbygger din loyalitet for den her virksomhed. Mm. Og jeg ja, vil sige, at alt, hvad jeg har set at svar er for kvinder næsten altid. At når vi føler, at vi er velkomne med hele os, mm. så bliver vi lojale. Og når vi føler, at vi bliver givet noget, så giver vi dobbelt så meget tilbage. Mm. Giv en kvinde et hus, hun skaber bare et hjem. Yeah. Giv en kvinde en enkelt sæde selv, og hun laver der et med en helt baby. <laughs> yeah. ikke? Og vi er jo faktisk som, og kan man skære alle over en kamp, men, men det, synes jeg i hvert fald, er min oplevelse med kvinder generelt. Mm. Det er ikke alle kvinder, men generelt. Yeah at vi er ekstremt pligtopfyldende. Vi vil faktisk virkelig virkelig gerne. Ja. Det tror jeg ikke. Ligesom at jeg oplever at mænd så gerne vil gøre det godt og forstå kvinder. Mm. De vil så gerne, men de er bare på barbund. Ja. Så alle vil faktisk rigtig gerne lege med. Og det var også der for eksempel du går det lidt off topic. Vi kommer tilbage til det, men bare sådan det der med, for eksempel, altså med, med min kæreste, også, hvis jeg, jeg bløder, eller noget, sådan, hvad kan jeg gøre? Men jeg så jeg ikke ned. Jeg ved det. Jeg ved det egentlig ikke. Altså sådan, jeg, jeg, jeg, jeg føler jeg lidt, jeg står i en position, hvor jeg ikke har det ved, hvad jeg, hvad jeg skal sige til ham. Ja. Og, og det, det er jo det der, der med at ærlig. være velbevandret i sit altså. eget system, og vide, at du må gerne lave en varm varmepude, mm. og så må du rigtig gerne fortælle mig, at du elsker mig lige så meget, som du plejer, selvom jeg ligger her og ja. føler mig som en lille så så det 10% ekstra. Ja. Ikke? Så det må du rigtig gerne skrue op for, og så må du rigtig gerne lave sådan noget varm, nærende mad til mig. Mm. Og så må du godt fortælle mig, at øh, jeg er din dronning. Ja. Yeah. Så skal ja. du, Søren, siger jeg sgu at vide, at øh, du er min kriger lige om fem sekunder. Ja. <laughs> yeah. øhm. Ja, så det er jo også med noget med at selv at være. med at forstå det, ikke? Ja. Så, hvor skulle de vide det fra? Hvis mm -hmm. det forvirrer for kvinder selv, hvad ja. er det så for mænd? Jeg kan virkelig godt, og så altså, har sådan lyst til at krampe en gang imellem og sige, ej, hvor jeg forstår dig. Ja. Det er totalt ligesom, at der var sådan et program, da jeg voksede op med Kim Schumacher, hvor det var sådan en usynlig labyrint. Og det, den ene del af parret havde gule støvler på og skulle gå i labyrinten, men de kunne ikke se den, og den anden skulle guide dem vej igennem. Oh gud. Ja. Yeah. og Det er sådan så gamle ja. Men altså jeg ja, Jeg det var ikke det så oh gud. <laughs> men jeg oplever lidt at det altså at det er det vi prøver nogle gange i vores altså i hvert fald øh, hvad hedder det sådan noget heteroseksuelle eller hetero par, mm. Mænd og kvinde par. Ja. At at men der er ikke nogen altså der er ingen der kan se labyrinten, vel? Mm. Så der er bare et par gule gummistøvler og en, der er sådan der måske til højre, måske til venstre ingen ved. <laughs> Og hvor jeg har det, sådan, og det, er så oh. ja. og det er det, jeg sidder og arbejder på lige nu, og grunden til, at jeg har tilladt mig at kalde mig forfatter, er, fordi jeg vil insistere på at have lov til at være forfatter, mens jeg sidder og skriver. Mm. Æh, det, jeg sidder og arbejder på lige nu, er en bog til mænd. Mm. Fordi de har ikke en jordig chance. Nej. Men der er et landkort over kvinden. Mm. Der er en brus forvirring skulle jeg sige. En brugsanvisning. <laughs> lige her. p er en brugsforvirring, ja. <laughs> ikke, altså, hvis du, hvis du bare... Hvis du, track en cyklus. Jamen, kan du forestille dig det? Mm. Kun du forestille dig, at din kæreste tracke din cyklus? Sådan så han vidste, det det jeg ved, at der er fire dage til ægløsning. Mm. Mød mig nede på den lokale del mm. uden trusser. Mm. Til Bom. en lille bitte. Altså, det kunne være en sodavand med sugerøj. Man er jo ligeglad. Ja, ja. Og som godt ved, så er nu energien ved at er, jeg arbejder sent. Jeg har lagt en dyne frem til dig på sofaen. Varmbuden ligger ved siden af el mm. Der står Epsom salt ude på badeværelset. Mm. Og øh, computeren er slået ind på din øh, yndlingsserie. Ja. Hvor meget vil du bare rive ham rundt? Mm. Jo. Fuldstændig. Og tænk bare, på at høre, jeg, det, du kan få hvad som helst yeah. af mig. Fordi, og jeg har det sådan, det er så simpelt. Okay. Så du 10 gange tilbage, ikke? Jo, mindst. Ja. Mm. Yeah. Ej, hvor smukt. Og vide, hov. Hov, hov, hov, hov, ja. Nu begynder vi at have den her diskussion. Og jeg kan mærke på dig, at du er i det her humør, hvor mm. der bare er nogen, der skal saves over. <laughs> og jeg elsker dig. I'm not gonna give you enough rope to hang yourself. <laughs> ja. Så vi kan have den her diskussion endnu i mm. dag. For jeg elsker dig. Yeah. Så jeg tror lige, gå lige ind og tjek, hvor du er herinde i din cyklus, og så lad os lige tage den på et andet tidspunkt. Mm. Og så kom lige her for få et kram. Ja. Og så lægger dig lige ned, skal ikke? For lige om lidt, så kan du igen. Lige ja. nu skal du ikke. Ja. Jamen, det vil jo ændre verden, det der. Men det er det, jeg mener. Det vil det. Og det er, jo ikke, for det er jo ikke mig, der sidder og opfinder mm -hmm. et eller andet og hiver det det. dig ned fra stjernerne. Mm -hmm. Du kan måle og veje det. Ja. Du kan måle og veje det. Ja. Det er ikke min opfindelse. Det er bare sådan her, det er. Ja. Og se alle vores, skal man sige, hormonelle bevægelser er en lille smule forskellige ud. Ja, men så er det jo din at finde ud af, hvordan din hormonelle bevægelse mm -hmm. præcis ser ud. Men du kommer igennem de her fire ændre årstider. Ja. Du kommer til at have den her opsving af østrogen, falder østrogen, opsving af progesteron og falder progesteron. Mm. Og jeg tænker også på arbejdet til der med, at hvis du så laver de her undersøgelser og finder ud af, okay, kvinder føler sig set på den her måde, de vil have øh, godt af, hvis du giver netop blødningsfri, alt de her ting, så kan man nå at lade op til, at man så bliver sommer og kan producere Øh, 40 gange mere, ikke? Altså, jo. Ja. Og, det er jo ikke, og igen, så, det, så tror jeg faktisk, at dem, som jeg møder rigtig stor modstand fra ofte er kvinder, som har travlt med at komme op i karrierestien, som bare har mm. det sådan, du skal bare pakke det der langt væk. Mm. Du skal ikke putte mig ind i nogen som helst kasse. Mm. Eller. Rrr, ja. Fordi de er på vej op. Og de kan det samme som inden. Ja. Og det er jo, altså, jeg er jo ikke på nogen måde ude på, og spænde ben for nogen, men sige, perfekt, fyr den af på panodiler og øh, dobbler på p-piller. Go, go, go, go, go, hvis det mm. er det, der er vigtigt for dig. Jeg har ingen aktie i det. Mm. Men derfor så da, Så jeg i hvert fald vejen for, at der ligger menstruationsprodukter, økologiske, tak, mm. på alle arbejdspladser. Yes. Sørg for, at det er helt legalt og sige, på mange arbejdspladser vil det være muligt at tage to hjem op der, arbejdsdage om måneden, mm. og flexe. Og selvfølgelig vil der en gang imellem være, hey, prøv lige hør, alle mand på dæk, der er noget, der skal laves. Klart, så står vi der. Ja. Men, men, men med et rigtig godt, planlagt overblik, mm. så kan vi godt sørge for at flexe på langt de fleste arbejdspladser. Det fandt vi ud af under corona. Ja. Hvor meget folk kunne arbejde hjemme. Ja og sige, at det er måske en dag, du har brug for at få lagt den her, hvor du kan trække stikket, hvor du kan sidde i dine joggingbukser, ikke noget, der strammer, og bare får lov til at bløde dig ud af, og mm. have en livmor, der er kæmpe stor, og bare være mega sulten. Ja. Og så sidder du derhjemme og, og tager arbejder, og tager de opgaver, som lige er vigtige i dag, mm. så skruer du helt ned for blusset. Ja. Og så skruer du helt op for blusset, når, når tiden er til det. Ja. Og jeg tror virkelig, at det er sådan, fremtiden kommer til at se ud. Altså sådan, for 20 år siden var det fuldstændig utænkeligt, at så meget arbejde skulle rykkes hjem, ikke? Jo. Eller, altså sådan, jeg har haft kollegaer, som har siddet i Spanien og arbejdet. det var samme tidszone, fuldstændig ligegyldigt. Du kan være med på et online-kald, når der er ting, du skal være med ja. på. Så vi har fundet ud af, at vi kan flexe rigtig meget, ja. så vi kan faktisk til ret og lægge Og det finder meget. vi ud af, når vi har brug for det, fx under corona. Altså bum, så er der løsninger, ikke? Men det er derfor, jeg synes, at dit første spørgsmål er, hvorfor er det vigtigt det her? Mm -hmm. og jeg synes, det er vigtigt, fordi jeg synes, at vi hænger fast i en gammel øh, paradigme, det er sådan et fortræmpet ord, men at vi hænger fast i nogle gamle metoder ja. og principper og modeller, som sagtens kan optimeres, ja. hvor vi anerkender, at mænd og kvinder er lige meget værd, men de fungerer fuldstændig forskelligt. Mm. At kvinder ikke er mindre værd, fordi vi har brug for, øh, hvad skal man sige, det er ikke det her linære lange sejtræk, men at der er noget, vi kan på nogle tidspunkter, noget vi kan på nogle andre tidspunkter. Ja. Bevares, vi kan faktisk altid det hele, for hvis der er nogen, der kan endure, hvad hedder det, udholde, mm. så er det kvinder. Mm. Altså sådan, prøv at høre, øh, jeg læste mig lige frem til her forleden, at det øh, at er et hjertestop en smerteskala er nogenlunde det samme som et ja, ikke? Jo. Og det kan vi, og vi sidder og smiler pænt ja. til øh, det der møde, ikke? Jo. Og vi tager bare arbejde. arbejde. Og vi tager bare vi gør alt muligt. Ja. Det, jeg kunne tænke mig, var, at vi kom langt mere hen imod noget, som rent faktisk var et arbejde med kroppen, som føltes godt. Mm. At vi og kigge på, hvad sker der i vores virksomheder, hvis vi begynder at lade kvinderne arbejde sådan, så det faktisk flyder for dem. Ja så de ikke behøver at sidde her på de her ofte dage og bare være sådan nogle zombier. Mm. Fordi det er, jo også det, der, det er jo netop også det, at, der, at, at det virker, øh, det kan jo godt virke på en eller anden måde skræmmende, netop at tage på arbejde, virke som en zombie, fordi man er sådan shit, hvis man snakker sådan ren øh, øh, reputation-wise, ja. så er man sådan, jeg kan ikke leve op til det, jeg var før. Men hvis man netop fik lov til at være hjemme, så kan man jo godt på en eller anden måde leve op til sine gode dage, fordi at det er sådan... Øh, fordi det er til gode set, at man netop har en cyklus, ikke? Altså, man behøver yep. ikke at skulle præstere noget, man ikke er. Næ, og så måske endda så kigge på, hvad er man i stedet for? Mm. I stedet for at hele tiden ja. kigge på, at jeg skal være det her, og så sige, når man kan være det for nogle kvaliteter, der ligger alle de andre steder? Yes. ja, præcis. Altså, fordi jeg vil da... Altså sådan... Hvis jeg skulle ansætte nogen i min virksomhed, mm. helt vildt groft, så... Der var helt sikkert noget, jeg ville ansætte mænd til, men, men som sådan daglige daglig samarbejdspartner, klart, jeg ville ansætte en kvinde, som måske endda helst var mor. for mor. Fordi vi bliver endnu mere effektiv, når vi møder. Fordi så skal vi ligesom bare lære mig, for det overstået, jeg skal, jeg kommer ikke til at stå og hænge ud i kaffemaskinen, med. Ja, ja, ja. Fordi jeg, altså sådan, hvis hun kendte sin cykliske bevægelse, så ved jeg bare, at der kommer så meget leg, og så meget inspiration, ja. som er så fedt at få med, som vi virkelig glemmer. Altså, hvor meget leger du på arbejdet? Mm. Jeg, jeg har det jo inde i min virksomhed, at jeg virkelig øh, værner om den der energi, der er i mit får, fordi den er virkelig lejende. Ja, og det er jo også der, altså den der nydelse af skabelse, ikke? Altså sådan jo. det der, ja, men man leger, man får idéer, man wow. Okay. Præcis, og når vi nu snakker nydelse, altså sådan, så er vi jo det eneste, vi er jo den eneste, vi er det eneste pattedyr, hvor vi sådan, hvor vi har sex for sjov, ikke? Mm. Og man kan sige, for mig tænker jeg i hvert fald i høj grad, at kvindes GPS er sat efter nydelse, fordi vi har en klitoris med 8000 nerve og samlet direkte forbundet øh, til hjernen, som altså, ikke som en mand har et multitool, Den kan jo, det er jo både sædafgang og alt muligt andet, som har en funktion. Mm. Den klitoris har ikke nogen funktion andet end nydelse. Mm. Og tilbage til blindtarmen, der er ikke noget, der er lavet for sjov. Mm -hmm. Så du har et organ, ja. som jo faktisk er meget større, end vi tror, vi lærer. Ja. Bare, at det er sådan en lille perle. Bare, ja. øh, nej. Sådan en lille ært, Ej, Den har ja. ben, den er svulmelæmer med læmer, den er sådan cirka lige så stor, hvis ikke større end en ikke-erageret tisseband. Mm. Du har det her organ, som kun er for dine nydelser. Den har ikke andre funktioner, at vide, om det var den, der var din GPS. Mm. Som min gamle lærer kaldte, Great Pussy in the Sky. <laughs> øhm, så det, det jo, her, synes jeg, er, det det synes, det er virkelig er noget, jeg har taget til mig ja. de sidste 10 år. Det der med... At mit liv flyder virkelig, hvis jeg altid sætter mit kompas efter nydelse. Mm. Så hvordan kan jeg gøre det? Nydelsesfyldt at bo i en kvindekrop, som er cyklisk. Yes. Så hvordan, mm. hvordan gør jeg det? Det betyder jo ikke altid, at alting bare er Men det betyder så måske, at jeg er nødt til at vide, at i mit efterår, der skal faktisk stadigvæk vaskes tøj, og der skal faktisk stadig laves mad. Men jeg kan gøre det så lidt muligt, og jeg kan måske have playlister, der hedder efterår, mm. som jeg for eksempel har, som jeg bare ved altid gør det for mig. Ja. Okay, fint. Gør det, det, det Hvordan kan Det er, at man sit liv, på grund ja. af, at man ved det. Ja. Og jeg synes, at det er et lifehack. Ja. At kende sin cyklus, så du arbejder med din krop, og samtidig ligger der et kæmpe feedback-system i vores cyklus, mm. som hele tiden fortæller dig, jeg ved godt, hvornår jeg har været alt for stresset. Det kan jeg jo se på min blødning, fordi jeg kender den. Mm. Indgående. Så jeg ved, hvor mange kopper, jeg normalt fylder, menstruationskopper i min blødning. Mm. Så jeg kan godt se, når det lige pludselig, så pletbløder jeg i lang tid op til, pletbløder lang tid efter. Så ved er jo godt, det er, fordi jeg har været stresset, ja. og fordi jeg ikke har fået spist nok mad. Det vil sige, at mit progesteron er lavt. Progesteron er det, som stabiliserer slimhinden. Det vil sige, at dem bliver sluppet før tid, gradvist. Ja. Nå, okay. Men det er en vild information at have. Det hvad den skal... Jamen, det er simpelthen, fordi du ikke har progesteron. Der... Altså, det er faktisk meningen, at din blødning skal være rød fra dag 1 og slut rød. Mm -hmm. Det er ikke de fleste, der kan mistre det. Mm. De fleste vil have sådan, hvad skal man sige det der sådan lidt mørkere, brunlige, som man tænker, hvad skal jeg til at bløde nu? Eller hvad? Mm. Eller... Og når man så er færdig med at bløde, troede man var færdig, og så alligevel. Ja. Yeah. Det er progesteron. Mhm. Så de ikke kommer i den batch den skal, kan man sige. Ja, det er, du har i hvert fald ikke høj nok mængder progesteron til at kunne stabilisere mm. slimen nok til at sige nu dropper vi, bang. Okay. Ja. Giver mening. Øhm, så, så der er så meget vi kan læse i vore, omkring vores velbefindende ved vores blødning, mm. men der er ikke nogen der, altså, der er virkelig mange der ja, okay. helst til kigge i den retning. Altså ja. det er bare sådan noget der, Yikes. Væk ja. med det ikke, hvor jeg er sådan. Hey, det, altså, det er din krop, du skal da du skal da kende din blødning, Du skal ja. du vide nogenlunde, hvor mange mens, hvor mange ben plejer du at bruge, eller, og hvilke dage er det, du bløder meget, hvor langt plejer den at være, sådan, så du ved, hvad der afviner, og hvad der ikke afviner. Det er jo bare din krop. Mm. Altså, ja, det, det er, samme bare, med, din krop det er bare din krop, og der er jo ikke noget. Du skal vide, hvordan det lugter. Ja. Eller dufter, for mm. den tages skyld. Fordi så ved du, om der er noget, der er afvind. Det er ja. virkelig et sundhedstegn. Jeg forstår ikke, hvorfor det Og det har man, tror jeg, man begynder at arbejde med nogle steder, man ligesom har de her hvad skal man sige, De her vitale tegn, vi kigger efter, blodtryk, alt det der, for at se, hvordan har kroppen det her indikatorer. Og jeg tænker, at menstruation jo i den grad burde være med. Vi ved jo alle sammen godt, når vi er nok, så holder vi op med at bløde. Hvis vi taber os nok for hurtigt, så holder vi også op med at bløde. Så det er jo. Vi kan læse så meget ind i vores egen sundhed. Men vi er jo nødt til at vide, hvad der er vores normal. Hvad så også, fordi jeg ved, at din. Du fortalte mig i går din historie også ind i alt det her. Også var din krop, der sendte dig signaler, at du har mange menstruationssmerter. Ja, fy for kaldemis. Hvad? <laughs> det udtrykker jeg ikke at Man lærer så mange føde når man har børn, så man skal prøve ikke at sige alt det. Øhm, hvad hedder det? Er det fordi der, der, der, der, der, der, der, der, der er jo meget forskel på, hvor slemme menstruationssmerter, vi kvinder ja. render rundt med. Ja. Yeah. Hvordan hvis man har super slim menstruationsværder, skal man så se det som et tegn? Ja, det vil jeg da absolut ja. gøre. Det, det er jo ikke, det er ikke meningen. Mm -mm. Der er intet i. Hvad skal man sige. Øh, konstruktionen af menstruation, som gør, at det skal være smertefuldt. fuldt. Mm -mm. Det er det faktisk. Ikke? Det er bare noget, vi har vindet os til. Ja, klar. Ja. Det er det, vi kan? Ja. ja, det er det vi kan. Og det kan vi, virkelig. Endure. Ja. Og det må jeg også bare sige, altså sådan et skulderklap til kvinderarten generelt, at, at altså, vi, kan, altså, vi har jo en krop, der virkelig er skabt til at kunne udholde ekstremt meget smerte. Ellers mm -hmm. ville vi ikke kunne føde. Mm -hmm. Og jeg vil sige, at alle de mænd, som har været vidner til en fødsel, har det også, at jeg tager min usynlige kasket af, og jeg ser aldrig noget igen. Mm. Fordi det er jo alt for vildt. Og det er det, vi kan. Jeg tror nogle gange bare, at vi går fejl i byen med at tænke, at, at det betyder, at vi skal, fordi vi kan. Mm. Og det tror jeg bestemt ikke. Altså, jeg har aldrig nu kan man sige, at nu er jeg også ved at være 44, ikke? Så, så jeg har ikke nogen menstruationssmerter. Det holdt jeg op med at have, lige så snart jeg begyndte at lytte til min krop. Mm. Og det eneste, hun sagde, var bare så sæt dog, farten ned. Mm. Altså, så stop dog. Yeah. Og så spis der noget ordentligt mad. Så holdt skulle op med at drikke kaffe som den eneste fiske. Mm. Og lad være med at være sådan en idiot, der bare træner fuldstændig vanvittigt, også når du bløder. Altså, lad nu færd. Så kan du slet ikke høre mig. Yeah. Stop nu. Hvad, hvem er det? Hvad løver du fra? Hvad er det, du skal nå? Mm. Stop, stop, stop. Yeah. Og da jeg begyndte at lytte til den, så jeg jeg været på morfinoplyselige præparater. Jeg, har ikke, jeg måtte ikke være alene, fordi jeg besvimede og smerter hele tiden, kastet op. Jeg øh, kunne heller ikke være alene, når jeg var på de der morfinoplysninge, fordi man jo bare bliver slukket. Og... Da du var ung, og havde ja. de smerter. Ja. Altså, så det har virkelig været sådan invaliderende. Jeg har været, ja, okay. på, jeg har været på altså Jeg har været på alt, okay. man overhovedet ja. kunne være på for at prøve at lamme det her system. Der var aldrig nogen sådan en praktiserende læge, som satte mig ned og sagde, sagde så inden jeg udskriver de her p-piller til dig, så vil jeg for det første rigtig gerne have, du 12-årig eller 13-årig pige, eller hvad jeg var. 5. Så vil jeg gerne have, at du lige går hjem til din mor og far og får dem til at læse alle bivirkninger op, og i fællesskab finder I ud af, om I synes, at de bivirkninger er okay, og det er en risiko, du ønsker at løbe. 5. Og for det andet, så lad mig lige spørge, spørge dig, hvordan har du det? Er du stresset? Er du ked af det? Ja. Har du gode kammerater? Æm, er der trygt at være hjemme med din mor og far? Æm, er der plads til, at du græder og er ked af det? Hmm. Æm, er der noget, du særligt bokser med? Hvordan er din diæt egentlig? Ja. Altså sådan, er du sådan en, der gå går på slankekur? Eller... Du ser mig noget tynd ud, min ven. Ja. Æm, får du nok fedtstoffer? Får du nok protein? Ja. Får du nok søvn? Hmm. Æ... Hvilken forskel det ville gøre fra, at man, bliver, at man godt til lægen kan blive set lidt ned på, hvis man ikke er på prævention. Fordi sådan vil du have børn, og ja. ja. du ved, ikke? De, de fleste kvinder, jeg taler med, som er hoppet af deres pæsdavn. Øh, hvad hedder sådan noget? Øh, Spiralpæbel. Ja, ja. Så, jamen, det var ligesom om, det var et slør, der løftede sig, og jeg pludselig kunne. Mærket lysten til mm. livet igen. Tilbage til, hvad er det? Nu jeg har det så træls, at jeg ikke lige kan huske tallene er ordentligt, men hvis vi siger 80, så er vi på den sikre side. Mm. At kvinder i den føddygtige alder, som er på en eller anden form for hormonprævention. Det er sindssygt ikke, ja. Går rundt og har den følelse af, at de faktisk ikke rigtig kan mærke sig selv. Mm. Og de faktisk ikke rigtig kan mærke noget som helst. Mm. Men jeg, jeg stod også på p-piller og på et tidspunkt. Jeg var på p-piller fra der var 15 til 20, tror jeg. Og stoppede, fordi jeg også var sådan, at jeg kender egentlig ikke min krop. Mm -hmm. Og så stoppede og der gik sådan et halvt år før min krop ligesom fandt en balance eller mere faktisk. Øhm, men det var virkelig det der et slør, ja. der røg af, ikke? altså ikke? Wow! Okay. Og det, det er mit opråb til kvinder, at I hvert fald som udgangspunkt nødt til at vide, Prøv hvordan ja. jeres krop er, hvordan jeres sind er, ja. uden. Og hvis du så tænker, det er et Mm. Gå du, så tage dem igen, men lige, læs lige indlægssedlen alligevel. Ja. Ikke? Ja. Men, men der er jo også der er sådan en metode, der hedder FAM Fertility Awareness Method, som er temperatur. Mm. Netop fordi, som jeg forklarede før, at du har et færdigt temperatur en dag, ingen æggeløsning, og på æggeløsning har du så en temperaturstigning på yes. cirka en grad. Ikke? Ja. Sekreter og positionering af din livmorhals. Og hvad? Positionering af ah, din livmorhals. Yes. Så er der mange, der siger sådan, livmorhals, hvor sidder den hen? Så vil jeg sige, du er nødt til, hvis du stikker to fingre op, så kan du mærke, at der er noget, du støder på, og det er din livmor mm. Og det er, når man snakker om fødende kvinder, der siger sådan, så har jeg kun ude mig 3 cm. Det er den, det er, at det er det lille hul, den åbning, der sidder i din livmor-mund, som er den, der åbner sig 10 cm, det er det, kommer ud igennem. Mm. Så der når du er i din fertile periode, så bliver den blød og sådan eftergivende. Du kan mærke, at den bliver helt blød. Ja. Og så er der sådan en lille... Arh, men jeg, jeg kommer aldrig til at kunne sige det her pænt. Jeg ved ikke, hvad det hedder på sådan en pænt... Det ligner pækhoved. Ja. Altså, der sidder oppe i ja. hovedet på en Ja, ja, ja. Eller, Som ligesom har den der, den der sådan revning. Ja. Den der, vi har fuldstændig den samme. Du nåede så at google den, når du kommer hjem. Det er sjovt. Okay, det vil jeg gøre. Og det kan du mærke. Så hvad skal vi google? Prøv at google ja. livmormund. Livmormund. Okay. Så kan du se, hvordan den ser ud på tingene. Nej, sidder der sådan en oppe i mig. Ja. Ej, hvor spændende. Så det, det er den, du kan mærke, men når du stikker en finger op. Så kan du mærke den, og så kan du, vil du kunne mærke alt afhængig af, hvor du er i din cyklus, om den er blod, mm. eller om den er hår. Og hvis du er fertil lige der omkring æggeløsningen, så har du sådan en lille streg, du kan mærke, mm. som, er der, som er åbningen, er den skal jo den vej op igennem mm. for at komme op i livmormund. Men det er også det, når man snakker om det på den her måde. Ikke? Det gør man jo ikke i seksuel undervisning eller på nogen måde. Altså, man bliver ikke interesseret i, oh, jeg kan gå hjem og lære min krop at kende. Mm -hmm. Det er jo bare, oh, lad man lige pakke den væk, ikke? Jo. Altså, fordi det her, der er sådan, så er man da lyst til at gøre og undersøge det. Jeg tænker, altså, hvis du kan tænke fingrene i øret eller fingeren næsen, <laughs> så skal du altså også kunne tage en finger op, for at kunne mærke, hvordan føles inde i mig. Præcis. Fordi det er da super god viden at vide, hvor sidder min livmor hals? Hvordan kan jeg mærke den? Ja. Hvordan føles den? Ej, hvor vildt. Mm. Jeg kan mærke, at den er helt blød. Ja. Ej, hvor sjovt. Ja. Tada. Ja. Så hvis du kobler de tre ting, at du hver dag på samme tidspunkt måler din temperatur, mm. samtidig med, at du tjekker dine sekreter, mm. samtidig med, at du tjekker klima -halsen. Yes. Tada. så ved man, det er det så sikkert som people, ja. Det kræver selvfølgelig det mere arbejde, at du selv skal mærke. At mm. du selv skal tage din temperatur. Men hvis det nu gjorde, at du rent faktisk kunne slippe for hormonprævention, mm. og du samtidig også kunne tage din krop tilbage, så er det jo ikke mere rocket science. At man kan bruge den for regnestrøde i ikke? Jo. Altså, også det er med, at altså, når, man, når man har gjort det eller halvt år, gjort det meget specifikt sådan med til alle, alle de her tre ting, så lærer man vel sin krop så godt nok at kende, at man ikke behøver at gøre det hver morgen. Mm. Altså, der er jo mange, der vil sige, det skal du gøre for at være sikker. Ja. Altså, jeg vil sige... Min lyst mm. til alt bliver ganske markant, mm. når jeg har ikke lyst. Jeg er faktisk ikke i tvivl. Ja. Jeg tænker ham, der gældes bud. Der også var der i går. Er der meget nu? <laughs> så ved jeg godt. Så, så er der nok rimelig tæt på mig. han tilbage? Ja. ja. gud, <laughs> jeg har da slet ikke lige lagt mærke til, han er meget <laughs> mm. Altså, så jeg kan, altså ja. for mig er det slet ikke at spørge. Jeg er fuldstændig helt klar ja. på, at jeg bliver sulten. Mm. Altså sådan, der er rigtig sulten ja. på livet, på alt. Ja. Jeg er lyst på alt. <laughs> så har jeg ikke løsning. Ja. Det er sjovt, det jo det, der er så smukt, ikke? Altså, i stedet for, at sådan, ej, Så altså, er man bare sådan, den ser så sød ud i de der sweatpants. Der præcis. Over, altså, ja. Jeg vil gerne lidt tilbage til, hvor din rejse med alt det her starter. Ja. Fordi du oplever tydeligvis meget slemme menstruationssmerter. Ja. Øhm, og din rejse i alt det her, som, som du fortalte mig i går, da vi snakkede sammen, mm -hmm. var, at øh, du er til et middagsselskab, ja. hvor du møder en kvinde, mm -hmm. øhm, som øh, blomstrer og sprudler med hendes øh, feminine energi. Ja, det er øhm, mand. Tag os med derhen. <laughs> Så sidder til det her øh, selskab. Og du har været 20 i 20'erne? Ja, i øhm, 20'erne. og har ligesom været sådan igennem at starte min første virksomhed, Lykkes med den øh, været på reklamebureauer. Altså ligesom gjort alt det, man skulle, når man nu er min årgang for ligesom at gøre det rigtige mm. Og det er rigtigt fra op at være opvokset i Zealand Ja. ja Det var meget vigtigt, at man var i på reklamebureau. På en eller anden måde. <laughs> <laughs> men jeg er i hvert fald sådan på en eller anden måde stået delvist af reset og altså sådan øh, jeg har startet en virksomhed mere og så, øh, så jeg sidder jeg til det her middagsselskab og så er der den her sådan, øh, kvinde på sådan min alder lidt ældre som har sådan en perlende latter Mm. Altså du havde sådan en varm, en hun ikke undskylder for, men, men sådan set ikke som der er jo nogen, der ligesom har den helt spændt op for, at andre skal se den, og det her, det var egentlig fuldstændig for hens, og hun var bare så fri i den der krop. Mm. Og jeg kunne se, jeg var, hun synes, hun var så irriterende. Hvorfor er I der til, til det her selskab? Jamen det er igennem en veninde. Okay. Og jeg tænkte bare, at jeg kom til at skal. jeg kan simpelthen, jeg bare kunne slække holde hende ud. Jeg synes, ja. var så mega Og alligevel var jeg så draget af hende. Ja. Sådan, kan du ikke holde op med at sidde der med dine perlene latter, dine bryster, der skvulper ud over det hele. Altså sådan, så stop dog. Ja. Ikke? Altså, oh. jeg trænede ikke vil meget for faktisk at være i den her størrelse 34. Altså, mm. stop med at sidde der og være så glad. Øhm, så og kigger på hende sådan lidt sådan mm, skæv ja, det, det, det har sådan, sikkert været meget mere, end det har sikkert været vildt ubehøvlet. <laughs> øh, men hun er i hvert fald så ender mere for krabbet over ved siden af hende og får ligesom spurgt hende sådan, du ved altså, hvad er der med dig? Og hvordan spørger du, hvad er der med dig? Ja, sikkert sådan der, fordi jeg har været sådan fuldstændig skubbet ud til en kant af, hvad jeg, hvad mit, hvad jeg ligesom kunne rumme. Mm. Øhm, og sikkert også, fordi jeg har kunnet se i hende, at altså... Der var bare en fuldstændig frihed i hende, jo. Ja. Så hun smiler bare så jeg kan godt se, at du har siddet og kigget. <laughs> ja. Men der er præcis det med mig, at jeg lige kom hjem fra den her skole i New York, og har fuldstændig transformeret mit liv. Mm. Jeg har nul fucks og Fordi jeg er mig, og det ved underligt. Ja. Og jeg bor i den her kvindekrop. Men mm. det er alt for vildt. Jeg, ved, jeg kan ikke engang huske, hvad jeg svarer. Jeg kan overhovedet ikke huske resten af aftenen andet, end jeg bare ved, at jeg får navnet på den her skole. Hvad tænkte du, da du hørte skole? Ej, jeg synes jo bare alt, hvad hun sagde var... Altså sådan, og det er jo sådan, det er med alle ens skjold og barriere, for at man kan få lov til at holde sig selv der, hvor man er tryg, ikke? Mm. Altså kan man gøre alt andet så forkert. Og samtidig så har jeg ligesom arbejdet nok med mig selv, på det tidspunkt, der jeg godt ved, du er nødt til at gå i retning af noget, der føles så redselsfuldt, fordi mm. så besøger simpelthen, at du ingen adgang har til det overhovedet. Ja. Så jeg går hjem samme aften, øh, og kan faktisk ringe til dem, fordi deres tid jo er anderledes end vores. Mm. Ellers ringer jeg morgen. Jeg, kan ikke huske. jeg kan i hvert fald huske, at det er noget af det allerførste, jeg gør. Ja. Så at ved, hvad det koster, og tænker, at de penge har jeg ikke. Og så er det ligesom om, at sådan, ligesom no nogle perioder så bliver man ført, hvor man tænker, det er jo ikke sådan noget, jeg ville gøre. Mm. Eller, der er ikke jeg, jeg har travlt, men... ja. jo. Og det, det hele kører på mig. Og du har lige startet en ny virksomhed? Ja. ja. ja. Og så klip til, at jeg sælger min lejlighed. Og går, der går virkelig ikke lang tid. Mm. Altså, der går maks to måneder, så jeg solgte lejligheden. solgte alle mine ting, undtagen mine bøger, som jeg holder, har meget kært en cykel, tror jeg. Okay. Og så tager jeg afsted til New York øh, og på sådan, noget, øh, sådan et hostel, uden at have noget sted at bo, og ved, at jeg skal være der over et halvt år. Mm. Æ, og finder, jo selvfølgelig på magisk vis, fordi jeg sidder på noget, der hedder Gumtree om natten, og finder sådan en lejlighed, som jeg kan flytte ind i Lower East Side og... Jeg starter på den her skole og er der over et halvt år, som bare fuldstændig springer alle rammer for øh, alt, hvad jeg har kendt, alt, hvad jeg har vidst, alt, hvad jeg har tænkt og troet. Men så man alligevel fuldstændig fagner den stemme, som har været en visken i mig og første gang, jeg faktisk føler, at jeg hører hjemme hos mig selv. Mm. Hvad sker der på den her skole? Jeg tror man ikke, kan forklare det, uden at det bare lyder alt, alt, alt for vanvittigt. Men vi er 250-300 kvinder samlet fra hele verden, som mødes hver dag et halvt år. Eller sådan i hverdagen, eller øh, hvad? Man, man mødes i weekenderne på skolen, som er, som er en biograf. Mm. Øh, sådan, så man ligesom sidder på de der røde ja. skrå ja. Og så har hun noget, Regina, som hun kalder for Pussy Church, ja. øh, hvor man hver fredag forvist på den her jo kæmpe store skærm, billeder af det kvindelige køn. Og siger dig, det gys og det gisp, ja. der går igennem salen, når man ser billeder af det kvindelige køn, af vemmelse og af afsky og af så får det dog væk, mm. blandt de her kvinder, som jo endda selv havde valgt rejsen. Altså det tog mig det hele halve år at komme dertil, hvor jeg ikke bare havde lyst til at løbe skrigende væk. Ja. Fordi der er bare noget i boende, sådan... Bare kan du få det væk fra ja. den skærm der? Altså, hvad, der er bare så mange folder og farver ja. og, for, for, og... Hvad fanden er det der? Du siger, at det ligner en blomst. Mm -hmm. Hold kæft. <laughs> Hvorfor er blomsten? Ja, kan jeg kan ikke se nogen på i en blomst. Det. Ja, bare det, altså. Bare folder. for ja. vildt. <laughs> og hun havde sådan i virkeligheden gjort et stort nummer ud af at gøre det divers, sådan. Så det var unge, det var gamle, det var øh, Caucasian, African-American, Asian... Både, der deltog og var på skærmen. Yeah. Og ja. Og så til slut i Pussy, Palace var der, eller i Pussy Church var der Pussy Palace, hvor der altid var en, der kom op, hvor det var live fra salen, mm -hmm. og skulle fortælle historien om sit køn. Mm -hmm. Og ligesom... Hvad betyder det, historien om sit køn? Mm, jeg tror, vi alle sammen har en, en historie på en eller anden måde af, hvad vores... Mm snakker vi også om vi i går, vi vi ikke har samlet en samlet betegnelse. Hun kaldte det altid for pussy, fordi hun sagde, at du er nødt til at vælge et ord, som får dig til at smile. Mm. You cannot say pussy without smiling. Nice. Så det sagde hun altid. Så det var for mig der, fordi det var i også helt fint at sige. Og det er ord, jeg tog til mig, jeg synes ikke, det fungerer særlig godt, hvis jeg skal sidde og referere til vores fælles kvindekøn som pussy hele tiden, dig og mig imellem. Men, men altså, som hun sagde, every pussy has a history. Mm. Og de fleste, når, når hun lavede sådan håndsoprækninger for, hvor mange har været udsat for overgreb, hvor mange har været udsat for, så var det jo helt salen, der satte sig op. Ja. Eller stillede sig op. Ja. Så på den måde, så tror jeg ikke, at vi kan finde nogle kvinder, som ikke er kommet til at sige ja, når de egentlig dybt, dybt mærkede et nej. Fordi at der er jo noget et ord, som hedder narefise, for eksempel. Mm. så er så vildt. Mm. Narefise. Mm. Tænk engang, at der overhovedet findes. Ikke? Om, ja. Jeg har en brasiliansk veninde, som hun er sådan, kan noget dansk, og hun stod tit på ordet som hun ikke forstod, hvor hun var sådan, hvad betyder fryd, for eksempel? Mm. Den der sådan skadefru, fryd. Yeah. Og jeg sådan skulle prøve at forklare det, hun hun har bare haft kæben over det, og var sådan hvor er det et mærkeligt ord, ikke? Yeah. Og det samme med Nara Fis, hvor hun var sådan, hvordan er det et ord? Ja. Altså sådan, ja. hvordan er det et ord? Altså, jeg, jeg havde ikke lyst til alligevel. Mm -hmm. Okay. Yeah. Fint. Ja, har du lyst til mig, hvis jeg ikke har lyst til dig? Mm. Det kan da heller ikke være en god oplevelse for dig. Mm -hmm. Fordi hvis der er et offer, er der også en krænker. Har du lyst til at være det? Præcis. Nå, men anyway, det var i hvert fald... <sighs> Pussy Palace. Pussy Palace. Jo, virkelig vildt for sådan en som mig. Og jeg tror jeg for os alle sammen lige meget, hvor oplyst og, woke og alt muligt andet man mm -hmm. er. Faktisk er bevidne det. Ja. Det, at kvinder fortalte deres historier. Og Præcis. hvor meget genklang det ligesom vagte i... Jeg har altid været så skamfuld over dig. Jeg har altid... Øh tænkte, at du lugtede. Jeg har altid tænkt, at, at alle andre havde fuldstændig helt stramme uh, kønslæber, labia, ja. og jeg synes, dine mine krøller, mm. og jeg har altid været vildt bange for uh, oral sex, uh, hvis det bevarer ikke, hvis jeg skulle give det, men hvis jeg skulle modtage det, ja. fordi uh, jeg var så bange for, om du ville tænke, at jeg var ulækker, eller... Yes. Og alle de der historier... Ja som jo gjorde, at vi alle sammen bare sad og hulkede, fordi det kan godt være, at det ikke var vores historie, der blev fortalt, men skammen var den samme. Yes. Og sorgen var den samme. Og, og det der med at være så langt væk fra sit køn, at man er nødt til at dissociere så ofte og simpelthen hoppe ud af kroppen for at kunne gennemføre mm -hmm. den akt, som skulle være noget helt andet. Ja, det er forfærdeligt. Og hvor ofte man er blevet taget uden at have lyst. Ja. Så der er så meget skyld og skam og så ekstremt meget sorg, og derfor var det så helende. Mm. Jeg lagde mig aldrig nogensinde op på den brix, men jeg har gjort det ekstremt meget selv. Ja. Der er alligevel for privat på en eller anden måde, til der er 300 mennesker, der skulle mm. kigge med mellem ja. mine ben. Ja. Men, det er også, så er det godt at kende sit nej, ikke? Jo, det. og det var et klart nej for mig. Mm. Øhm, ja. Måske ville det være noget andet i dag, faktisk. Ja. Men, øh, men det der med så som efterfølgende, Mm. og jeg har brugt spejle helt vildt meget og også brugt det også som en del af min undervisning til at sige at det du kan ikke gå fra mig her mm. øh, uden at du i hvert fald har set dig selv men det er også lidt at det kan være så det ved, hvad du har men altså, det, at det kan være så, det kan føles så skræmmende at putte et spejl ned og se sig selv Jamen, for det er fordi at det vi ser kan se, det, altså det vi bliver det vi sådan kulturelt betinget for at vide omkring kvindekroppe, mm. som er smukt eller attraktivt, er jo faktisk meget tit, meget meget langt fra den virkelige kvindekrop. Mm. Så når vi der, hvor vi ellers ser andre kvindekøn, er i porno. Og jeg, siger sådan, der, jeg har set mange tidskone i mit liv, der er sgu ikke særlig mange, der ser ud, som de gør på pornofilm. Vel? De er rimelig nøjekastet, ikke? Det må man sige. Ja. Og de er også altså, den, den hyppisk forekommende skønheds, øh, hvad sådan noget, eller stigning i cosmetic surgery, er jo labia-reduktion. Er det det? Ja. Ej, hvor vildt. Ikke? Så det, det, det er den kosmetiske operationer, når man skal sige, som, som der er den største vækst og stigning i. Ja. Simpelthen fordi vi får at vide. Altså fordi det er jo en krøllet omgang. Mm. Altså der er mange lag, og der er mange folder. Og altså, vi har jo ikke lært, at feromoner er vigtige. En mand skal kun dufte sig frem til dig. Det nytter ikke noget, du tænker, du skal lugte lavendel min ven. Og det er i business at være en kvinde. Vi bløder, og, altså, yeah. ja, og vi har altså sekreter, og vores sekreter kan lave hul i vores underhylder, mm -hmm. og misfare op dem og sådan noget. Men det er meget, meget vigtigt at udskille de her sekreter. Fordi hvis du ikke har dem, så er det sgu lidt svært at blive gravid, min ven. Og så kommer... Altså sådan, hver gang en mand har sædafgang op i dig, så mister du altså en, en stor del, fordi han er basisk. Mm. Så den surhedsgrad, du skal have for at kunne slå bakterier ihjel, den bliver faktisk mindre. Mm. Så, så det hele er fuldstændig som det skal være. Men der er jo aldrig nogen, der har sat os ned og sagt, hey baby, træk lige bukserne ned, jeg gør det samme, og oh, prøv lige at se her. Mm. Nå. Du ved godt, at mand har forhud, det har du helt sikkert lært allerede. Det har du også. Mm. Ikke? Og du skal altså vide, hvor meget den hætte eller clitoral hood, mm. skal trækkes tilbage, før du eksponerer hele din klitoris sådan så at berøringen kan blive rigtig. Ja. Ik? Så det ikke er Og det der med, så det, så det ikke føles som om der er en grænse, der bliver overskrevet, fordi kroppen ikke er klar til det. Ja. ja. Altså vores kroppe er helt anderledes. Altså en, du kan se på en mands rejsning, mm. at, der skal ikke så meget til. Tillykke, siger jeg bare. Hvor er du heldig, det må være dejligt. But baby, I'm hard work. Ja. Yeah. Og altså sådan, gør dig umage. Ja. Kan du, altså, spytter glædegrem gider du? Mm. Nej tak, du er nødt til at vente og gøre det arbejde, der skal til, før at min krop siger velkommen. Ja. Der er no show Ja. Altså, og mænd og kvinder ikke selv ved, hvordan deres krop virker. Mm. Og hvor langsomt det faktisk meget gerne må gå. Hvordan fanden skal de stakkels mænd så vide det? Det, det. Og så er det igen, at de bliver krankerne, og vi bliver offrende. Ja. Ikke. Det er der jo ikke nogen, der ønsker at være. Det er Nej. vores skønmænd jo heller ikke. Nej. Ja. Så der er så meget i, at vi som kvinder tager vores krop hjem. Ja. Og nu skrev jeg lige et, øh, et lille post i dag om det der med simpelthen at være nået til et punkt, hvor jeg ikke skammer mig mere. Mm. Så der, der er der helt sikkert punkter, hvor jeg skammer mig, men skammen over min krop ja. er slut. Altså den er jeg virkelig afgået med døden. Men jeg har også, kan man sige, 20 års mm. øh, absolut intenst research fra at have gået fra og hudbrøle første gang, at jeg skulle se mit eget køn i et spejl, og bare tænke, om oh, det mener du ikke? Altså, helt ærligt. Det, det er alt for vildt, det der. Ja. Til nu at være sådan der. Hun er så flot. Mm. Og jeg er så stolt af, hvor jeg har det bare sådan. Palo. Kan du godt skal se, at hun er en blomster? Så? Yeah. Ja, og hvor jeg har det sådan lidt, wow. Ja. Og ture og kigge på, altså sådan under ni blandt kvinder er jo også noget, vi heller ikke skal snakke så meget om. Mm. Men det der med at faktisk kunne se, hvordan vi også har svulme læmer, og hvordan det hele bare bliver meget mere juicy og yeah. øh, hvad skal man sige, fyldigt oh, og svulmende yeah. og sådan noget. Yeah. Øh, som ens, hvad hedder det, sådan, arousal mm. skrider frem. Altså det er totalt fedt at se. Yeah. Men man skal jo ture, og, og hvis, hvis der heller ikke er nogen mænd, altså hvis de også er lidt bange, mm. Så er det også op ad bakke. Så vi er jo nødt til på en eller anden måde selv at tage det hjem. Også fordi, man, man er jo, altså det, det kender vi jo fra, fra alt i verden, man, man er nervøs og bange for det, man ikke kender til. Yeah. Så det handler altså om at lige så stille kende til det, ikke? Jo. og lære det at kende. Og så, men, så er der jo rigtig meget stigma omkring kvindekøn, øh, som okay. både mænd og kvinder er sovet ind i, ja. som de jo også skal lære, hvor skal de lære det fra, hvis vi ikke kan lære dem ja. det Altså, jeg kan godt forstå, at du tænker, at det er lidt vildt med det blod der, fordi du bløder kun, når du har slået dig, så derfor er det nok det, ikke? Mm. Altså, min dreng siger det til mig hver eneste måned. Altså, er du helt sikker på, at det ikke går ondt, mor? Mm. Bare, jeg elsker, fuldstændig sikker. Mm. Det er min superkraft kraft, nu ja. Nå, ja, det er rigtigt. Men slet ikke godt Nej, skat. Mm. Jeg er ikke blevet syv dage uden at dø jeg det. Ja. super hero. Ja. Så, så hvis vi ikke kan træde på scenen, mm. Med den stolthed at tage mændene i hånden og sige, hey mand, hvis du kun er på se porno, så kan jeg bare godt forstå dig lang vej hjem. Lad mig lige vise dig noget andet. Ja. Og lur mig. Jeg har aldrig mødt en mand, som ikke tusind gange hellere ville gå ned ad den vej, når han bliver taget i hånd. Mm. Det, er da, det er da, der er da så meget mere at komme efter der. Plus at det, som netop man øh, både kvinder og mænd ønsker, også bare at kunne give så meget nydelse til den anden som muligt. Ja. Altså... Så selvfølgelig skal vi tage dem under armen ja. og vise, hvordan det fungerer. Men de fleste kvinder har jo lært deres kroppe at kende igennem en mand. Mm. Så de fleste, de første mm. hænder, vi bliver rørt af, er ikke vores egne, mm. men af en drengehund, ja. som kun kender sin egen krop. Det skal bare gå stærkt. Ja. Altså, men du skal ikke bare ud af, på mm. klitoris, for det er en dårlig oplevelse. Ja, det det. Stop, stop, stop. stop, ja. så, så det er jo også noget med, ligesom, at for mig handler det hele jo om, at pokker sig kræften tilbage som kvinder i det der med... At ære mm. den krop, vi har. Og respektere den krop, vi har. Ja. Og lytte til den. Og ikke tænke, at den er imod os. Fordi det er jo det, vi har oplevet. En stor del af vores liv. Hvorfor? Mm. Hvorfor kan jeg ikke følge med? Ja. Hvorfor kan jeg pludselig ikke overskue noget? Hvorfor har jeg ondt? Ja. Men i stedet for at sige, at din krop er altid med dig. Den er aldrig imod dig. stol på den. stol på den. Ja. Og hør, hvad det er, den prøver at kommunikere. Ja. Og prøv at være modig og sige, jeg ved godt, at den der ligne vej, er den, vi har som ligesom gået af i de sidste 5.000 år, men nu prøver vi lige at se, om vi ikke kan skifte bare 1%. Mm. der er virkelig mange kvinder, der siger til mig, som om at jeg kan alt det, der du siger. For jeg siger, men 1% kan du. Så hvordan ser 1% ud for dig? Mm. Okay, men så vil 1% være at spise min frokostpause alene og er udenfor. Mm. Når jeg byder. Perfekt. Så starter ja. du der. Fedt. 1%. Ja. Det er det. Ja, fordi det vil jeg netop også spørge hvad hvis man, altså hvis man ikke tør, og det er jo altså altså sådan det ikke, man Ja, ikke det er totalt. Mm. Jamen, altså jeg synes jo livet har det sådan med at øh, bede så om at navigere, ikke? så mm. bliver vi bare syge. No, True. okay, så retter vi som regel ind. Ja. Så bliver det er simpelthen stresset, no. mm. så retter vi som regel ind derfra. Mm. Så vi kan vælge at gøre det på den hårde måde at vente på, at livet giver os en flad. Det kan du bare gøre. Eller tage i oplevet. Ja, ja. Oplevede, ja. Eller du kan vælge at sige, jeg mærker noget, ja. som beder om, at jeg navigerer en lille smule. Ja. Så, mm. jeg tror, der ligger meget i, at vi som kvinder får et sprog tilbage. Mm. Det vil sige, nu har vi to haft den her samtale. Mm. Det vil sige, lad os nu antage at øh, du er tæt på din blødning. Mm. <laughs> du har en aftale i aften. Mm. Det er, du allermest har lyst til at ligge under en dyne med en varmepud. Mm. Så du ringer til dine veninde og siger, jeg har lige lært noget nyt. Mm. Vidste du, vi har fire andre årstider? Den øh, fjerde og sidste årstid. det er sne. Det er vinteren. Jeg kan kun love dig for, at der ligger det tykkeste tæppe af sne over hos mig. Jeg elsker dig. Ja. Jeg vælger lige mig i dag. Ja. Så jeg er mega ked af, at vi lavede en aftale på en lørdag. Jeg lover at tracke min cyklus fremover. Mm. Det er det. Simpelt. Også det her med at lære, altså, at vi kvinder netop også er øhm, forbilleder på os selv og hinanden. Mm -hmm. Altså det der med, at det, når vi sammen skaber det, eller for eksempel siger til veninden senere i dag, øhm, på grund af det her, det her, det her, jeg har lige lært det her, jeg har lyst til, at du også skal vide det. Fordi mm -hmm. det er årsagen til, at jeg vælger mig selv nu. Det har intet med dig at gøre. ja, ja. Og så kan du godt være, at der kommer til at blive skilt lidt ud. Mm. Og så er det nok også okay. Ja, det tager man altså... derfor. Ja, det er det. Altså, fordi jeg tænker, at vi skal, vi skal holde fast i de mennesker, som hæber på os. Mm. Fordi det er vi har brug for i den her verden. Vi har brug for et hæber på os. Så jeg tænker også, at vi giver hinanden licens til, hvis du kan sige til din veninde, så kan hun også sige det til dig næste gang. Sige, jeg er vildt hisse. jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg har bare lyst til at krasse alle mennesker. Jeg kan ikke være nogen steder. Så kan du sige, ej. Prøv lige at tjekke, om der ikke er sådan et par dage, til du skal bløde. Ja. Det hedder dit indre efterår, tror jeg, og der er sådan en øh, arketype, der hedder vild kvinde, og hun er ligesom efterår, der bare river alt rundt. Mm. Jeg tror, det er der, du er. Prøv lige at gå ned, og skriv lige ned, hvordan du har det, og se, om det kommer igen næste måned. Ja, ja, ja. Tænk engang, hvis det, det var det, det kan de havde be... sammen. Ja. Ja. Det fører mig videre til, øhm, at du har været på den her øhm, Gud Indeskole, mm -hmm. og øh, det starter ligesom rejsen ind i af andre uddannelser, du tager, osv. Ja. Men hvis vi skal hen til det, som du også kalder dit livsværk, <laughs> som er, hvad hedder det, det du har gang i nu? Ja. Vil du forklare lidt om det? Det vil jeg mega gerne. Mm. Så jeg har egentlig bygget min virksomhed sådan op, at jeg har en uddannelse, som er en cyklusformidleruddannelse, og så har jeg retreats, som er ungkvinderetreat, har jeg valgt at kalde dem, mm. som er unge kvinder, som jeg brændende ønsker. Fordi det jo trods alt er dem, altså jer, som er fremtiden. Mm de skal have den her cykliske forståelse. Ja. Så derfor så laver jeg retreats for unge kvinder, hvor jeg sætter dem ind i deres cyklus, og vi vil lave noget indre arbejde henover en weekend. Mm. Sådan så, at de ikke behøver at være lige så gamle, som jeg var, før jeg fik en som og fandt det henover. Ja. Fordi så kan man nå det, inden at man beslutter, hvad for en uddannelse, eller man kan nå at skifte spor, mm. inden man får børn med en mand, der ikke var en rigtig. Altså, der er så meget i at lære tingene meget tidligere, og det har været meget så utroligt magtpåliggende, Mm. at videregive den her forholdsvis simple viden, faktisk, til de helt unge. Yeah. Eller som regler er sådan, noget, regel er de sådan noget mellem 16 og 25-28, eller sådan noget. Det er mm. spændende, ikke? Og så er jeg lavet en cyklusformidleruddannelse, simpelthen, så folk kan få den her dybere viden og forstå øh, alt det, som jeg sådan ligesom har prøvet at brede ud her omkring hormonernes bevægelse og... Sådan et historisk tilbageblik. Hvorfor er det verden så ud, som den gør i dag? Er det mm. skriner fra, af det øh, feminine, og det er meget på banen med det uhedlede maskuline. Øh, de fire ændre årstider. Altså sådan mm. så, at vi kan få flere ud i verden, som ønsker at formidle. Hallo, mm. vi er kvinder, og vi har en krop, der fungerer sådan her. Yeah. Sådan så, at er medarbejderen ude i den store konsulentvirksomhed har den her uddannelse, så hun har den med sig på sit arbejde. Yes. Sådan som sygeplejersken har en forståelse for, gud, hvor interessant, lad må lige spørge, hvor din cyklosturin faktisk er. Ja. Ah, okay. Til hende, der arbejder med adfærdsvanske børn og unge, mm. til at sige, gud nej, den der 10-årige pige, som er fuldstændig vild og blodig, kan vide, om hendes hormoner egentlig øver sig rigtig meget på at begynde at være blødende kvinde nu. Mm. Så yogalæreren kan tage det med ind i sin flow og sige, så til dig, der bløder, jeg synes, du kan lægge dig værd i shavasana allerede nu. Mm. Sådan, så vi begynder at inkorporere i alle dele af samfundet, at vi er cykliske. Yeah. Og som Begitte siger, nu siger jeg det igen, tak Birgitte Bådgaard for den sætning, der hedder, lige er ikke det samme som ens, men at vi, for, vi er lige meget værd. Mm. Men vi er ikke ens, og vi skal ikke være ens, og det er okay. Det maskulin er så smukt. Yeah. Vi kunne, det, det dur slet ikke uden dem. Mm -hmm. Men det feminine i sin fulde bevægelse er lige så smukt. Vi du er heller ikke uden os. For ja, men, kunne du forestille dig kun, kun, kun at have forår? Du nåede aldrig til sommeren, klimax, og du nåede aldrig til tilbagetrækningen. Mm -hmm. Det ville være ja. det. Men vi får lov til at være Man det hele. Vi heller ikke kunne værdsætte det på samme måde. Jo. Jeg, jeg mener altså. Ja. Så, så det er ligesom, det, det, det, jeg har lavet den her øh, uddannelse ja. for. Som hedder Cyklus cyklusformidler. ja. som starter her til april mm. 2024 er mit hold to, jeg certificerer i øh, mit første hold, certificeret her i marts, og jeg er så sindssygt stolt af dem. Ja. Æh, fordi, at jeg tænker. Vild nok, mm. at nu er der ti mere, derude. der kan formidle det her, som jeg kan formidle, men formidle det ud fra deres ståsted. Yes. Jeg skal ikke have nogen, der reproducerer mig. Jeg skal have dem med al den viden, de har fra deres mm. baggrund, ikke? Ja. og deres unikke måder at gøre det på. Ja, ja fordi der, vi skal jo ud alle steder. Vi skal ud i virksomhederne. Vi skal have det ind i politik. Altså, vi, mm. skal jo, vi skal jo have det her med alle steder, den her forståelse, fordi den er virkelig vigtig. Ja. Og jeg tror, den er så bærende for, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Ja. Så hvad hvis man tænker, det lyder virkelig spændende, øh, men så hvad kommer jeg egentlig til at lære? Altså sådan, øh, Nu nævner du de her, hvad hedder det, netop hormoner og alle de her ting. Ikke? Mm -hmm. øhm, og også ligesom at kunne se det inde i specifikke kontekster. Mm -hmm. Men hvis man siger, okay, hvis man kan læse en øh, uddannelsesbeskrivelse, øh, ja. øh, hvad får man så med i den her? Jamen altså man får jo alt det med, der gør, at man kan gå ud i verden og formidle det, at være cyklisk, hvad det vil sige. Yes. Du kan gøre det fra et naturvidenskabeligt perspektiv, hvis du skal tale til nogen, som har rigtig meget brug for kun at tale om det, der kan måle sig mm. Så får du også det andet perspektiv med, der hedder, at du er nødt til at se det i en historisk kontekst, og vi mm. kan også godt øh, gøre det mere som en historiefortælling om de fire andre årstider, men vi kan også godt gøre det som at snakke arketyper. Yes. Så de, du får ligesom hele paletten med, sådan, så du kan tale mange sprog, og gå mange veje med det. Ja. Og samtidig så kan du ikke gøre det her uden, at det er en meget, meget dyb egen indrejse? Mm. Fordi en stor del af arbejdet er, at du får kortlagt din egen cyklus. Ja. Yeah. Meget grundigt. Mm. Sådan så, at alt, hvad du taler om, er ud fra et levet. ja, så træt af folk, der går ud og har læst tusind bøger og taget uddannelse, men aldrig nogensinde har kropslig gjort det. Mm. Og det gør du, og derfor tager det hen et år mm. at tage den her uddannelse. Yeah. Simpelthen fordi, at jeg vil have de mennesker, jeg uddanner, at de ved, hvad det siger. Så man skal være klar på en transformation? Ja, men i hvert fald, man skal være klar på ligesom at... Nysgerrig, nysgerrig at gøre arbejdet. Ja. Jeg har piger med på det her års uddannelse, som stadigvæk holder fast i deres hormonprævention, fordi det er det rigtige for dem. Mm. Men så har de en oplevelse af, hvad vil det sige, hvad gør det ved min krop? Ja. Hvad mærker jeg, og hvad mærker jeg faktisk ikke? Ja. Ja. Så det handler ligesom om at bringe den her bevidsthed ind omkring det, ikke? Jo. Og jeg tænker bare, kom on, det skal vi jo have hele verden, det her. Ja. Det, det, jeg synes, det er vildt vildt vigtigt. Mm, meget. Jeg har lyst til at tage den nu. <laughs> det ville være dejligt. <laughs> jeg kommer. Øhm, jeg synes faktisk, det er et godt sted at slutte. Dejligt. Ja, tusind tak for en mega samtale. Arh, men så mange, mange tak, fordi jeg fik lov til at være med. Det er en fornøjelse. Selvfølgelig.